Prvé línii, líni. dobrý večer, vážení Krátko po 20.30 minúte sa začína relácia v prvej línii, v rámci ktorej sa vám spoza mikrofónu od techniky hlasy Boris Koroni. Poďme na našu dnešnú tému, ktorú ste si mohli všimnúť samozrejme v našom programe mnohý z vás. Začal by som ju. Takým jedným komentárom, ktorý som objavil na internete, už je troštičku starší, ale k našej dnešnej téme sa hodí. Totálna americká schizofrénia, takýto názov nesie spomínaný komentár, ktorý napísal Zolo Mikeš. No a ja by som vám teraz, ak dovolíte, z neho zacitoval, pretože sa to hodí na našu dnešnú reláciu. Takže pozrime sa na spomínaný komentár. Ako jeho autor píše... Spôsob, akým Spojené štáty americké zaobchádzajú so svojimi kurdskými spojencami, je hanebný. Washington podporil Ankaru a tá situáciu okamžite využila. Po útokoch na kurdskú stranu pracujúcich, v skratke PKK, Turci v zápäti zaútočili aj na kurdské oddiely ľudovej seboobrany, pod skratkou IPG. Tie sú pritom jedným z mála úspešných protivníkov islamského štátu. Najprv USA márne prosili Turecko, aby podniklo niečo proti islamskému štátu. Ankara sa do toho ale veľmi nechcelo, veď od islamského štátu pod rukou kupovala ropu, ktorú islamisti ulúpili v Iraku. Keď však islamský štát de facto porušil územnú celistvosť Turecka a nedávno zautočil na mesto Suruk na juhu krajiny, tak už aj turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan musel niečo urobiť. Suruk síce obýva kurdská menšina, ktorú Erdoğan zrovna nemusí, ale preca len je to mesto na tureckom území. Keď už však Erdogan musel zasiahnuť voči teroristom z islamského štátu, ktorý dlhodobo potreboval, tak spojil nepríjemné s užitočným. Popri bombardovaní pozícií islamistov zbombardovalo Turecko aj ciele kurdských pracujúcich. Ankara to odôvodnila zabitím svojich dvoch policajtov, ktorých kurdi zabili počas spánku. Kurdi sa tak vlastne ocitli v epicentre útokov z dvoch strán. Okrem islamského štátu na nich zaútočilo aj Turecko. Táto jemná nespravodlivosť nezabránila Američanom súd s potešeným, že sa Erdogan predsa len rozhýbal Ankaru podporiť. Turecko má právo brániť sa proti teroristickým útokom kurdských povstalcov znelo stanovisko Bieleho domu. Turecký prezident Erdogan okamžite využil situáciu a okrem Kurdov na turecko-irackých hraniciach zautočil aj na tých blízkosti hraníc turecko-sírskych. Kurdské oddiely ľudovej seboobrany, ktoré tam turecké bomby zasiahli, sú však jedným z mála úspešných protivníkov islamského štátu. Tieto oddiely najprv bránili len kurdské územia v Sýrii, ktoré islamisti obsadili a terorizovali, postupne však začali dobíjať pozície islamistov aj v ostatnej Sýrii. Za spolupráce s USA obsadili napríklad mesta Tayl Abiat či Ain Isa v bašte džihadistov v provincii Raka. Tá, tá spolupráca je síce vacherlatá, pretože američania nechcú preliať ani kvapku svojej krvi a tak kurdom pomáhajú len letecky, a boj muža proti mužovi majú na starosti iba kurdskí bojovníci. Napriek tomu sa im pred niekoľkými týždňami podarilo postúpiť do vzdialenosti len približne 50 kilometrov sérne od mesta Raka, teda de facto hlavného mesta islamského štátu. No a nedávno vyhnali práve spomínaní kurdi bojovníkov islamského štátu zase zo strategicky významného severosískeho mesta Sarín, pri rieke Eufrat. Ak teda Američania tvrdia, že zničenie islamského štátu je v súčasnosti ich najdôležitejším zahraničnopolitickým cieľom a že títo islamisti sú pre nich už oveľa nebezpečnejší ako al tak by Kurdom mali vlastne poslať minimálne ďakovný telegram či hyčkať si ako v bavonke. Namiesto toho však Washington podporil tureckého prezidenta Erdoána, ktorý si islamistov de facto vypiplal do súčasnej podoby a kurdského spojenca Američanov cieľa cieľavedome dlhodobo ničí. No čo iné by to mohlo byť ako totálna americká schizofrénia? Toto vážený poslucháči napísal spomínaný komentátor Zolo Mikesh, no a nás bude zaujímať okrem iného aj to, a čo si o tomto všetkom myslí môj dnešný hosť? čo si o tomto všetkom, čo sa momentálne deje v Sýrii a v Iraku, Uh, myslí človek, ktorý už u nás v tejto relácii vystupoval a máme ho na našej skyblinkke aspoň verím opäť. Tým človekom je Juraj Poláček z portálu Medzi Medzičas pán Poláček. Počujeme sa? Áno, dobrý, Výborné, dobrý, dobrý večer. Výborne, dobrý večer aj vám samozrejme. Dobrý večer ešte raz aj našim poslucháčom, samozrejme vy, keďže máme pána Poláčka momentálne na Skype, to znamená, že do tejto relácie sa nám môžete, vážení poslucháči, aj dotelefonovať, verím, že tak urobíte a môjmu dnešnému hostovi položíte otázku. Priamo telefonicky na čísle 048-381-0101 a môžete takisto písať aj maily na studiozawinačslobodný Ja ešte predtým, ako budeme pokračovať, len naozaj veľmi rýchlo zhrnie tie fakty, vlastne čo viedlo k tomu, že dnes je Turecko v podstate vo vojne s kurdami. Napätie medzi tou tureckou vládou a kurdami sa vystupňovalo v posledných dňoch po tom, čo teda samovražetný atentát pripisovaný islamskému štátu v tureckom pohraničnom meste Suruk zabil 32 ľudí kurdské skupiny obvinili tureckú vládu z toho, že s islamským štátom nebojuje a že má teda tento samovražedný útek na svedomí. Neskôr v protireakcii za útok zabili kurdskí vzbúrenci dvoch tureckých policajtov no a potom to už všetko nabralo veľmi rýchly spát. Najskôr turecká armáda uskutočnila dve vlny útokov na islamský štát v Sýrii a neskôr začala aj s bombardovaním samotných kurdov na severe Iraku. No a v podstate toto bombardovanie zo strany Turecka tak islamského štátu, ako aj kurdov, pokračuje dodnes. No, a teraz to je už otázka na vás, pán Poláček. Uh, mám taký pocit, že rastie počet ľudí, si, ktorí si myslia, že to, čo sa dnes deje v Turecku, že to, že Turecko dnes začalo, ani dnes, ale že v podstate dodnes bombarduje popri islamskom štáte aj kurdov, že to je obrovská nespravodlivosť, ktorá sa deje, že to je proste niečo nehorázne, že Turecko bombarduje tých, ktorí bojujú proti islamskému štátu. Tak na úvod ma zaujíma váš postoj, že vy to vidíte tiež tak nejak podobne, že to je nespravodlivosť alebo, alebo naopak vy to vidíte inak. Aký je váš názor na túto vec? Z vonkajšieho pohľadu samozrejme to vyzerá ako nespravodlivosť, ale treba sa na to pozrieť ako... Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dlhodobo vystupuje alebo hovo možnosti založenia kurdského štátu. Kurdský štát je z jeho pohľadu absolútne nepriateľný. Hej, vzhľadom na to, že myslím, že okolo 15 obyvateľstva Turecka sú vlastne Kurdi. Aj uh -huh. tak z hľadiska toho veľkotureckého nacionalizmu je jednoducho nepripustné, aby sa vytvoril nejaký štátny útvar, ktorý by v princípe podľa nejakej Petersonovej mapy mohol dokonca potenciálne aj nahradiť geopolitickú úlohu Turecka. V treba z nejakých tých plánoch Spojených štátov, ale samozrejme ten veľkoturecký nacionalizmus vadí sám o sebe. V každom prípade je to skôr nutropolitická otázka, než nejaká geopolitická, alebo nejaká iná. Je to znamená, že Erdogan je človek, ktorý v prvom rade sa zaoberá samozrejme svojou vlastnou mocou, ale potom záleží mu na tom, aby obnovil slavu toho osmanského impéria alebo aspoň časť toho, čo bolo Turecko ktorý si v minulosti. Takže to, čo momentálne ľudia kritizujú, že sa Turecko správa amorálne, ja by som to skôr nazval Turecko sa správa tak, ako sa to od neho uh, dalo očakávať. Uh, ak si pamätáte, tak vlastne boli uh, prednedávnom uh, parlamentné voľby, uh, v ktorých uh, Turecka... Uh, strana, teraz AKP, uh -huh. neviem presne, ako sa volá v preklade tá skratka, Erdoganová strana skratka stratila väčšinu v parlamente a spôsobila to práve kurdská menšina, ktorá sa prvýkrát dostala do parlamentu s uh -huh. na to, že v tom parlamente sa rozdeľovali hlasy prepadnutých voličov pre, pre strany, ktoré sa dostali do parlamentu, tak tento raz neprepadli a získali ich jednoducho kurdi. Ja som desne zachytil, prepačte, že vám do toho skáčem, že vlastne úspech kurdov v parlamente sa dá pripísať aj tomu, že jednoducho nehlasovala len kurdská menšina, ale že sa zapájali aj samotní turci, že začínajú mnohí sympatizovať s kurdami a že toto vlastne vynieslo kurdom takéto veľké viteľnosti v parlamente, že jednoducho uh, tak, takýmto spôsobom Turci dávajú nesúhlas s Erdoganovou vládou. Je to pravda podľa vás? Uh, až tak ďaleko som to neskúmal. Uh, je to celkom dobre možné, pretože uh, zase uh, tým, že uh, je do parlamentu, je nutné uh, získať, uh, tuším, 10%, uh, čiže nie 5%, ako u nás, uh, tak uh, ten, uh, tá hranica je teda dosť... Uh, náročná aj pre liest. Ako som povedal, kurdská menšina zase netvorí až e, takú významnú časť obyvateľstva, e, aby sa to tak jednoducho dalo zariadiť. E, ale e, v každom prípade až doteraz, až doteraz vlastne hľadala e, Erdoganova strana e, AKP e, koaličného partnera. E, čiže oni e, až do minulého týždňa keď sa vlastne konzervatívci ozvali teda, že pôjdu s Erdoganom teda s Erdoganovou stranou do koalície až teraz sa vlastne začala tvoriť Koalícia. takže až vlastne teraz sa Erdoganovi rozviazali ruky a mohol, môže teraz s kurdným svedomím začať vystupovať proti kurdom. Ak si všimnete, že čo sa vlastne teraz momentálne deje v Turecku, dochádza k veľkému množstvu zatýkaní. Akože z, ide sa bojovať teda proti terorizmu, proti no. islámu a proti všetkému možnému v skutočnosti, ale sa v prvom rade zatýkajú... Zatýkajú ľudia, ktorí sú spojení vlastne s kurdským odbojom alebo e, s PKK. Mm -hmm. A čo sa týka e, ale samotného islamského štátu, e, je jasné, a, alebo teda mlu, e, mnohí ľudia vedia, ktorí sledujú tieto, povedzme, iné zdroje, než tie oficiálne, že e, islamský štát bol od začiatku sme spoluorganizovaný aj v Tureckom. A nielen nie nejakým pasívnym pričinením, že by zatvárali oči, mm -hmm. ale aj priamo vyzbrojovaním a cez turecký trh sa uskutočňovali jednak logistické operácie či zásobovanie, ale veľmi významné bolo aj predaj ropy, na šedom, trhu, na šedom trhu v Turecku, či sa vlastne spolufinancoval ako tento islamský štát. Takže, no, a, isl a povedzte mi teraz, že, že tam hneď viacero otázok, ale túto jedno, aby som nezabudol, že to nie je žiadna novinka, čo ste teraz povedali, že teda Turecko reálne podporovalo islamský štát, že to nie je už ani, ani nie je nejaké tajomstvo verejné, že to je proste fakt že cez jeho územie prenikali proste do Sýrie práve príslušníci Islamského štátu, že mali podporu logistickú a tak ďalej. Ale toto mi vysvetlíte, že prečo, prečo toto Turci robili, o čo im išlo? Kvôli čomu sa v podstate Turci zaprietli s takýmto s takými nebezpečnými ľuďmi, ako sú príslušníci Islamského štátu? Kvôli čomu im to vyhovovalo? No tam si treba povedať, že pre Turkov teda islamský štát neznamená nebezpečenstvo. Prečo by aj mal znamenať? Ej, pretože no, ak bojovali proti Kurdom, tak ich činnosť bola v podstate žiaduca. No dobré, a neotočia sa počas proti Turkom islamský štát? Nemá záujem o turecké územie v budúcnosti? Je to možné. Ja som čítal, neviem, tuším na, Bloomberg, na Bloombergu jednu celkom zaujímavú stať, mm. v ktorej sa hovorilo o tom, že aspoň Turci tvrdili teda, že oni nemajú ako reálne možnosť zasiahnuť proti islamistom alebo ľuďom, ktorí vystupujú ako bojovníci islamského štátu, že idú, ja neviem, na dovolenku alebo vracajú sa naspäť. Ej, pretože e, oni majú možnosť zasiahnuť podľa tureckých zákonov len podľa tých, e, podľa... E, iba voči tým, e, ktorí porušujú teda turecké zákony. Pokiaľ ne. neporušujú turecké zákony, tak e, v podstate sú v pohode. E, podľa tureckých zákonov. E, podľa, ture, e, podľa toho je napríklad... E, teroristickou skupinou PKK, aj, preto vlastne proti ním bojujú aj na tureckom území, zatýkajú a robia represie, hmm. ale voči islamistom nie. Akože, Legislatíva je v tomto ohľade slepá. Aj, takže oni nemajú vôbec žiadnu možnosť, pokiaľ a... nespravia nič, aj, nemajú žiadnu možnosť zasiahnuť. Týmto sa teda bránili. Dobre, čiže takže... doteraz, z toho, čo hovoríte doteraz, bol, uh -huh. bol, bol, boli pre Túrkov, väčším problémom a väčším nepriateľom Kurdy ako islamský štát doteraz? No jednoznačne, ale pokračuje to aj naďalej. Hej. Ale uh, však bol, bol... Lebo súčasťou, súčasťou napríklad uh, toho dílu, uh, že uh, Američania prepustia uh, prepustia, leteckú základňu teda prepustia leteckú základňu Incirlik uh, Turkom, uh, bolo, že... Uh, Američania nebudú mať námietky, keď Turci začnú operácie voči Kurdom. Hm? A je, to bolo celkom to z toho, že, že to privelili oči. Dýl. A čo sa týka, týka ďalšej schizofrénie, schizofrénie, tak ešte jedna úplne nádherná americká. Myslím, že to bol hovorca ministra zahraničných vecí. O, ale proste o, zo stej departmentu sa vyjadril teda, že o, z tejto leteckej základne z Incirliku, že budú o, podporovať IPG Američania aj. To, sú teda o, na, na, no to si musíme spraviť v tom trošku poriadok, ale dopovedzte, lebo toto ma bude zaujímať, to PKK, IPG, to sa nám pletie, Ale teda dokončite tú schizofréniu, že o čo išlo? Oni sa proste vyjadrili, že napriek tomu, teda, že Turci bombardujú pozície PKK a pozície pešmergy, tak napriek tomu, že Američania budú z tureckej základne podporovať zo vzduchu pozície, respektíve úsilie, úsilie uh, tej kurdskej sebe, uh, domob, domobrany aj mm. mm -hmm. IPG. No a uh, na to sa ale ozvali Turci, uh, neviem teda, že, čo je uh, pravda, ako predsa len tie dohody zverejnené neboli, že uh, súčasťou, uh, súčasťou toho dílu bolo, že Američania nebudú podporovať Kurdov aj uh, z tejto tureckej základne. Čo je na tom pravdy, to momentálne neviem. Až tak intenzívne som to nesledoval. Ako, ale proste zaujal ma tento veľmi podivný pohľad alebo postoj, hmm. či už Turecka alebo Ameriky. No, v prípade Turecka, z toho, čo hovoríte, je to celkom aj zrejme, keď Turecko považuje kurdov za nepriateľov dlhodobých. Tak ten postoj Turecka je v tomto smere síce pre niekoho veľmi odporný, ale pochopiteľný. Len zvláštne je to teraz v prípade Ameriky, ktorá teda označila Islamský štát za najväčšiu hrozbu súčasnosti. Hovorí o tom, že s Islamským štátom to je priorita číslo jeden, s ktorým musí bojovať. A teraz povolí Turecku v podstate bombardovať tých, ktorí majú jediný extrémny úspech boji s Islamským štátom. To je, to je čo iné ako obr, extrémna schizofrénia Ameriky. To, je, to je proste, sa nedá nepo, pochopiť. Nepovedal by som, ako z geopolitického hľadiska islánsky štát je žiaducim elementom uh, na geopolitickej mape. Uh, problémom uh, nie je ani tak uh, jeho samotná existencia, ako možno to explicitné uh, násilie, uh, to uh, povedzme až teatrálne, divadelné, No. Predstave niektoré uh, islamský štát koná pri tých popravách. Hej. Uh, teoreticky uh, by sme sa na tým nemali zrušovať, však uh, viac menej sú to len jednotlivci. Uh, nie, nie sú to 10 tisíce alebo uh, 100 tisíce ľudí, ktorí denne umírajú momentálne vo svete, vo vojnách a o týchto ľuďoch sa absolútne nikto nedozvie. Ale kvôli tomu, že je to proste sfilmované, pustené do tých médií aj tak uh, sa o tom všade hovorí uh, ja ako nemám rád príliš konšpirácie, takže uh, nemením ako rozmýšľať alebo uvažovať, že prečo na čo a za čo, aký, uh, prečo sa to vlastne deje takýmto spôsobom. Uh, v každom prípade je to veľmi zvláštne, veľmi uh, podivné, aj uh, keď Američania majú bojovať proti... Uh, proti Štátu. nejakému útvaru ja. o ktorom sami povedali ešte v roku 2012 he, však existujú na to dokumenty z ministerstva obrany rozviedka, vojenská rozviedka povedala že by bolo žiaduce vytvoriť štát na fundamentalistických základoch presne tam kde momentálne islamský štát stojí Hej, to ste to učite, o týchto veciach hovorili. Ne však to, to povedali samotní Američania, toto čo hovoríte? Áno. Uh, by bolo žiadúce vytvoriť niečo také ako islamský štát? Áno, A to kedy ano. priznali? Kedy to povedali? Uh, otajneli sa dokumenty ministerstva obrany Uh, ne, nemám to teraz pred sebou ale uh, myslel som, že je to relatívne známa vec hey, takže uh, v tých dokumentoch sa jednoducho hovorilo uh, o tom že uh, vzhľadom sladom na uh, nemožnosť uh, ja neviem, priamým útokom uh, dobiť uh, pozície uh, Bašára Lasada mm -hmm ako sírskeho vodcu, alebo teda zvrhnúť tohto sírskeho vodcu, že by bolo, bolo vhodné vlastne vytvoriť. podporiť náboženský fundamentalizmus a vytvoriť nejakú, nejakú skupinu ľudí, ktorí by obsadili vlastne to územie pod vlajkou islamu, aj vytvoriť. ako toho fundamentálneho islamu. Aj v roku 2012 aj bola vlastne takáto nejaká analýza vyrobená pre interné účely americké a bolo to otajnené tento rok. Dobre, čiže, čiže to, toto, že vznikol islamský štát podľa toho, čo hovoríte, to mal byť v prvom rade bič na režim Bašara Asada v Sýrii? Áno, ako všetky tieto veci, správa zláva sa predsadejú vždy kvôli tomu, aby sa, aby sa zvrhol tento režim. Ako nikomu vôbec ako nejde o žiadnu demokraciu, o nejakú slobodu alebo tak, tieto veľkúbe slova sú skutočne len na zakrytie, ja neviem, toho proste vhodné do médií. Viete, dobre že cez Sýri... v Sýrii sa vlastne stretávajú geopolitické záujmy alebo križovatky rôznych krajín alebo štátov. Či je to Saudská Arábia, ktorá chce zvrhnúť režim Sýrii ako predpolie Iránu, čo je vlastne zásadný geopolitický súbo... súper Saudskej Arábie v regióne, alebo záujem Kataru, ktorý, potrebujú... ktorý potrebovali vlastne zničiť islánsky Plínovod, ktorý sa podpísal alebo deklarácia o jeho stavbe sa podpísala v roku 2011 a mal viesť teraz z Iránu cez Irak až do Syrie na pobrežie Stredozemného mora. A toto no, lebo... vadilo? Katar vadilo? Katar mal problém s týmto potrubím? No samozrejme. Katar má jeden zásadný problém. Hej? Má spolu s Iránom vlastnia najväčšie svetové nálezisko Severná kupola Južný párc. Hmm. náležického zemného plynu. Ibaže Katar ho nejako nevie dostať priamou cestou k tým najväčším odberateľom. Najväčší odberateľia momentálne sú pre tento región Čína, hmm. India, takto v prvom rade teda Európa, Čína, India. Pakistán, ale Katar sa tam cez Irán akosi nedostane, hej, akože smerom, smerom do, do Indie. Hej, musel by to viesť asi celou cestou pod morom, niekde ako v medzinárodnom území. Nedos, jedinou možnosťou pre neho, ako dostať tento plyn na a trhy, ktoré sú schopné a ochotné to zaplatiť, je vlastne plynovod cez toto územie. To znamená buď cez Irak, cez Sávskú Arábiu, Sýriu a ďalej do Turecka a Európy. Uh -huh. a, a sladom na to, že oni spoločne vzdieľajú toto, spolo, toto nálezisko, takže ide o to vlastne, kto, komu sa podarí vlastne tento plyn dostať na trhy. Takže keď Irán vyšiel s týmto plánom islamského plynovodu tak bolo celkom logické, že Salská Arábia spolu s Katarom začali podporovať, finančne podporovať plány, na základe ktorých vzniklo to tzv. postalecké hnutie. Určite viete, ako to vlastne celé vzniklo v Sýrii. Predpokládam, že sa to na stránkach Slobodného vysielača už mnohokrát, mnohokrát prezentovalo. Čo myslíte teraz konkrétne? Vznik čoho? Uh, vznik uh, celého toho kvázi povstania demokratického. Aj, ja proti, uh, proti Asadovi? Uh, áno, áno. No, o tom sme informovali, ale ak chcete to v skratke zhrnúť, tak môžete samozrejme, uh, však skratke, to bude dobré na uh, uh, takto, Vždycky tieto... Uh, tieto uh, <laughs> povstania, využívajú nejakú nespokojnosť, nálady ľudí, že títo ľudia akože nechcú ten režim alebo sú nespokojní s tým režimom, uh -huh. ale uh, už Lenin svojho času hovoril, že plameň bez iskry nevznikne, is iskry razgarice plámia v <laughs> doslovnom v doslovnom teda v doslovnej citácii. Hmm. Čiže je potrebný nejaký stimul, aj na základe ktorého vznikne nejaké povstanie. Ten stimul bol vlastne nejaké postrelanie podobne ako na Ukrajine ľudí zo zálohy podľa všetkého nejakými ozbrojnicami pod splivom sáutsko arabských tajných zložiek alebo niečo podobného. No a ďalej to už bol klasický scenár. Znára sa z ničoho vytvorili, alebo teda vynorili ozbrojené skupiny, do ktorých investovali Sádzka, Arábia a Katar doslova miliardy dolárov aj za logistickej podpory CIA a ten výcvik potom prebiehal neskôr v Turecku a v Takže keď si to vlastne zhrnieme, islánsky štát, alebo teda pred, predobraz islánskeho štátu, čo boli vlastne tí islánsky bojovníci, ktorí boli cvičení, aj tak od začiatku predsa boli súčasťou toho úsilia Turecka zvrhnúť tento režim Bašara al-Asada. No to je dobre, tak... ale z môjho pohľadu ako dosť... Keď už hovoríme o schizofrénii, aj tak ja, vrátia sa troška do minulosti. No. Assad a Erdogan boli svojho času ako spojenci, no, kamaráti, no, hey, spojenci. No, no, áno. No. A ja tam vidím veľký príklon práve k tomu nepriateľstvu, práve, práve splivu Sáudskej Arábie. Je málo známe, že Turecko sa začalo prudko rozvíjať nie kvôli tomu, že tam došlo k nejakému obrovskému rozmachu, nejakého podnikateľského ja neviem, entuziazmu alebo iniciatívy, ale kvôli tomu, že sa do, týchto, do tejto krajiny začali investovať Doslova ö, desiatky alebo stovky miliónov, tzv. zelených peňazí. A to boli peniaze z katarských a salutkorávských bank, uh -huh. alebo teda investorov, hej, ktorí sa ö, doslova predbiehali, že kto do toho Turecka investuje viacej. A, <hým> tých peňazí bolo toľko, že uh, oni jednoducho uh, nemali byť ako vykryté. Hej? Uh, tá Turecká Národná banka mala svojho času uh, položku ostatné príjmy, hej, že neidentifikovateľné príjmy, hej, o ktorých pôvod nikto nevie a tie príjmy boli proste obrovské, hej? proste stovky alebo dokonca možno miliardy dolárov. Hm. Hej? A toto všetko pochádzalo vlastne z týchto krajín a oni vlastne financovali, financovali aj Uh, nástup Erdogana k moci. Hej, takže hovoriť o tom, že uh, Erdogan je uh, úplne nezávislý, nie je uh, celkom korektné. Čiže si Aj, takýmto uh, spôsobom... Sávská Arábia tam má obrovský vplyv. Čiže si takýmto spôsobom kúpili Erdoganovú náklonosť? Sávce... Uh, viac menej si kúpili celé Turecko. Hmm. Hej, pretože uh, Erdogan, uh, Erdogan uh, postupoval ďaleko... Uh, premyslenejšie ako jeho predchodcovia, ktorí sa pokúšali z tých islamistických pozícií získať moc v Turecku. A on na to išiel proste Salámovou metódou, však nakoniec známy je jeho výrok. Demokracia je ako električka, dovezie vás na konečnú a potom vystúpite. To znamená, dovezie vás tam, kam potrebujete, využijete, respektíve zneužijete ju a môžete potom pokračovať ďalej. No dobre, to som, aj to, Takže takto to funguje. To som rád, že ste začali s touto geopolitikou. Potom sa dostaneme aj k samotným kurdom, samozrejme, ale s touto geopolitikou, z toho, čo ste teda povedali, to vyzerá tak, že, že Sýria má momentálne v tom blízko-východnom regióne mimoriadne veľké množstvo mimoriadne veľké množstvo nepriateľov. S kým môže naopak Sýria počítať? Jedine s Iránom, alebo aj s Ruskom? Ako so spojencami prípadnými? No, to mi takto z Iránom rozhodne, pretože Irán a Sýria sú spojené nádoby. Uh -huh. Takže medzi Iránom a Sýriom existuje zmluva o vojenskej vojenskom, no, pomoci. pomoci. Áno, že sa aj to znamená, že krajinu, druhá povinná pomôcť. To, sa, to je známe. A keď, no a keď je takáto dohoda, prečo teraz, prečo teraz Irán nepomohol Sýrii, kde Turecko evidentne bombarduje jej územie? Nemal toto to byť vstup Iránu do vojny s Tureckom? No, je to, je to otázne. Hovorí sa o tom, že za týmto môžu byť aj nejaké tiché dohody s Asadom alebo dokonca s Rusmi. Aj, pretože, povedzme si rovno, tiež možno si pamätáte na zostralené tureckej stíhačky v roku 2012. Aj, vtedy sa pokúšala turecká stíhačka rekognoskovať protizdušnú obranu Sýrie To znamená, že to bol nejaký fantóm vybavený, vybavený zariadením na skúmanie protizdušnej obrany štátu a Jednoducho, ich, jednoducho toto lietadlo Siedská protizdušná obrana zostrojila systémom Panzer S1. To je ruský hybridný systém, ktorý obsahuje teda protilietadlové kanóny a zároveň rakety. Je samostatne, samostatný, že nepotrebuje žiadne nejaké pomocné, pomocné prostriedky. Mhm. A, čiže... Nie je úplne bez zuba aj, táto, táto protizdušná obrana a dokonca sa svojho času hovorilo, že by tam mohli byť aj nejaké komponenty S-300, mm -hmm. ako rúské proti, raket protizdušnej obrany, ale takto sa nepotvrdilo. Ale minimálne tie panciery tam sú a v celkom slušnom počte, myslím, že pár desiatok kusov tam ich bude. No dobre, ale, ale stále platí tá otázka, že ak je, ak, je Turecko, ak je teda Síria spojencom Iránu a majú vzájomnú dohodu o vojenskej pomoci podpísanú, tak to, čo teraz urobilo Turecko, je akt jednoducho vojenský akt voči Sýrii. Bombarduje jej územie, s čím predpokladám, že oficiálna vláda Bašarásada nesúhlasila. Nemal by to byť dôvod na vyhlásenie vojny zo strany Iránu smerom k Turecku, keďže sú so Sýriou spojenci? Uh, tak toto nefunguje. To, uh, predsa len ako vyhlásiť vojnu niekomu uh, je uh, ťažký. Uh, to by bol proste nezvratný krok. I väčšinou tieto veci sa podľa môjho názoru budú diade na tej nejakej diplomatické Úrovni aj zápisnej. Mm -hmm. Čiže my nebudeme robiť, vy nám niečo za to dáte. Ne? A takýmto spôsobom sa bude každá strana snažiť z toho niečo vyrižovať. Pretože uh, sír, uh, sírska strana uh, nemá záujem na obrane uh, vlastne toho pohraničia s Irakom ani uh, pohraničia uh, s Tureckom. Uh, pretože treba z uh, severo, uh, severo východ... No Počujeme sa. Haló, pán Poláček. Pán Poláček nám vypadol. Musíme mu zavolať opätovne. Takže urobíme mi to tak, že ja vám teraz pustím nejakú pesničku. No už aj spadol úplne, takže si dáme pesničku a po nej budeme pokračovať v našom rozhovore. E fra poco arrivera, è il momento che aspettavo io da un'eternità, non riesco ancora a crederci da me le verrà, me l'ha detto sorridendo un'ora fa, gli ho preparato già. Fiori freschi sulla tavola che fanno più allegria. Questa volta non è una bugia, a casa ne avverrà. E stasera da quell'altro non ha... ok? Tak momentálne by to malo byť tak, že už by sme mali mať pána Poláčka opäť na našej Skype linke. Uvidíme, či je to tak, pán Poláček, počujeme sa? Pán Poláček, halo, halo, počujeme sa? No, nejako sa nepočujeme. Teda my pána Poláčka počujeme, ale on nás nie. Takže to urobíme tak, že skúsime s ním prejsť na telefón lebo asi nám Skype už celkom nefunguje acco i suoi rocky sta a song sin me slow queste Takže situácia je taká, že Skyblinku sme museli nejakým spôsobom opustiť, pretože jednoducho nám celkom nefunguje. Ale máme pána Poláčka v tejto chvíli na našom telefóne, ale to znamená pre vás, že dotelefonovať sa nebudete môcť do tejto relácii, ale môžete nám samozrejme písať maily. Pán Poláček, počujete nás? Áno, počujem. Dobre, super, počujem. Takže, nám, takže nám spojenie funguje. No, seklo vás v prostred vety, tak v vety môžete samozrejme dokončiť tú myšlienku, ktorú ste chceli povedať. Aha, no len som chcel povedať, že vlastne v roku 2011, sa, na konci roku 2011, keď to vyzeralo všelijak, že ten režim, vládny režim nevedel, že či sa udrží, uh -huh. tak Bashar al-Assad sa viac menej dohodol s tými kurckými povstalcami. Kurský, proste, s kurdami na severovýchode krajiny že budú vlastne si viac menej vládnuť sami hej, na tom teritoriu a dokonca, dokonca v súčasnom období v súčasnom období tam prebieha aj nejaká intenzívna spolupráca medzi vládnymi vojskami a kurdami však o tom ste určite hovorili. Ale kde, kde v si myslíte? Áno, v Sýrii áno. Áno, to sme spomínali, že Bašar asad dal v podstate Kurdom voľnú ruku v boji s islamským štátom. Čiže... Ale nielen s islamským štátom, ale uh, viedmenej sa, uh, čo sa týka uh, tých uh, postalcov, uh, nejak uh, príliš nestaral o... Uh, o uh, Celú tú, celú tú organizáciu toho územia na severových chode krajiny, nechal tam skrátka voľnú ruku mm. tým, tým kurdom. No. Takže toto vlastne sa udialo ešte v roku 2011, takže nedá sa povedať, že by to bolo niečo čerstvého dáta. Dobre, skúsme aj. ešte možno k tým spojencom Sýrie. Hovorili ste, že jednoznačne spojencom Sýrie možno považovať Irán, aj keď teda ano. že to sa tak nedeje, že teraz keď bola napadnutá Sýria zo strany Turecka, tak hneď bude nejaká odozva. To nie že skoro čakávate nejakú diplomatickú notu a tak ďalej. Ale ano. čo Rusko? Často sa spomína Rusko ako veľký spojenc Sýrie, však to je známe, že Rusko dlhodobo podporovalo režim Bašara Asada. Nie jedna rezolúcia alebo teda Zásah v OSN neprešiel, ktorý mal byť napríklad v prípade údajne použitých chemických zbraní. Jedine Rusko teda zapracovalo na tom, aby Američania nezačali s bombardovaním, už to bolo na spadnutie, spomíname si na to obdobie. Čiže Rusko je veľkým spojencom Bašara Asada, ne, On nedá sa očakávať do budúcna, ak sa teda ten režim bude rúcať Bašarov, že nejakým spôsobom tu Rusko významnejším spôsobom, neviem ako pomôže konkrétne Sýrii a jej a aktuálnemu režimu v nej. No, Rusko je takisto ako v rozpltenej situácii. Ona nemôže vlastne zakročiť proti Turecku, pretože Turecko momentálne potrebuje. Takže aj keď sa teda veľa hovorí o tom, že adekvátnou náhradou celého, celej Ukrajiny môže byť, môže byť ten, tá druhá vetva Severného prúdu, nie je to celkom tak, vzhľadom na to, že nory postupom času budú dodávať stále menej, tak stále bude nutnosť jednoducho ani dve vetvy severného prúdu nedokážu pokryť potreby Európy. No... Preto vlastne, vlastne oni potrebujú Turecko a potrebujú vlastne tú vetvu plynovodu, plynovodu aj do tej južnej Európy aby teda pokryli potreby, ktoré reálne tam budú existovať. Zároveň Turecko má ambície, alebo vyjadruje nejaký, nejakú snahu pripojiť sa či už k Euroazijské únii, alebo dokonca aj SCO, to je vlastne organizácia Šangajskej spolupráce, čo už je v podstate vojenský pakt. Takže vystúpiť proti nemu zo strany Ruska by bolo ako veľmi netaktické. A preto to bude zase len skôr na otázke alebo teda v tej rovine diplomatické. No vytvrdíte, že Rusi, Turkov v podstate teraz potrebujú z toho ekonomického hľadiska. Váš kolega... Ale aj ekonomického, ale aj politického. A váš bývalý kolega Peter Králik, ktorého som mal pred týždňom tiež v relácii a bavili sme sa presne na túto istú tému, vydal dnes v rámci svojho teda, konzervatívneho výberu, teda portálu, v ktorom on pracuje, článok, v ktorom píše, že jednania o, turecko, o ruskom tureckom plynovode skončili krachom. A, a že teda, alebo teda, že zamrzli na mŕtvom bode, takto, aby som to presne povedal. No a takže Rusom nezostáva v podstate len posledná možnosť, ako je po roku 2019 obísť Ukrajinu a to vie rozšírenie severného prúdu do Nemecka. Čiže podľa tohto článku, ktorý sme aj my dnes zverejnili, je jednoducho projekt s Tureckom zo strany Ruska už akoby odpísaný, že už Rusi nechcú ísť touto trasou cez, cez Turecko, ale že uvažujú už len o Severnom prúde. Vytvrdíte teda, že Severný prúd nemôže ponúknúť dostatočné nie, kapacity? Ani, nie, ani náhodou, ani náhodou. Bohužiaľ, treba si pozrieť, aké sú vlastne celkové potreby potreby Európy. A hlavne tieto veci sa neplánujú s výhľadom na 2 roky alebo 5 rokov, ale sa plánujú s výhľadom skutočne na 20-50 rokov dopredu. A jednoznačne náleziska v Severnom mori budú mať klesajúcu kapacitu a nebudú stačiť dodávať to, čo Európa potrebuje. Takže ak teraz Rusi dodávajú okolo tých 150 miliard kubikov, tak do budúcná to bude ešte viacej. A či Európa bude chcieť, alebo nechcieť. Nebude mať skrátka na výber. Ja si nemyslím okrem toho, pretože tieto plančeky ohľadom toho tureckého prúdu sú klasickým tureckým vyjednávaním, ne? čiže uh, raz chcú, raz nechcú, raz dajú, raz nedajú. Uh, chcú v prvom rade ako získať niečo pre seba, takže uh, je veľmi predčasné momentálne ich odpisovať a hovoriť o tom, že uh, turecký prúd definitívne skončí. Hmm. Uh, napríklad sa čakalo na voľby, aj, čiže uh, kvôli voľbám sa povedalo, že uh, sa nebudú robiť nejaké zásadné zmeny uh -huh. <laughs> uh, že sa nebudú robiť nejaké zásadné zmeny a jednoducho sa to uložilo k vládu. Ale napríklad si zoberte, že uh, Gazprom kúpil uh, najväčšieho tureckého distribútora plynu. Aj. To nie sú investície, ktoré by boli jednorazové, ale vyslovene sú to strategické. Mm, čiže sa s nimi dlhodobo plánuje. Jasné. A vy teda tvrdíte, že z tohto dôvodu, že teda ten, na rozdiel od toho, čo tvrdí váš bývalý kolega, pán králik, že nie, že není to tak, že, že podľa vás Rusko jednoznačne Turkov potrebuje na tranzit svojho plynu a tak ďalej. Mm. Čiže, čiže z tohto dôvodu... V žiadnom prípade nebudú Rusi podporovať ďalej prezidenta Bašara Asada a jeho režim, že si to nechcú rozhádať s Tureckom? to zase nie je ož takto jednoznačne. Len, že proste nebudú vystupovať radikálne, nebudú vystupovať jednoznačne a nebudú sa proste stávať do role takých, z ktorej by nemohli... A ktoré by si zavrali nejaké zadné vz. Spomínate si na to obdobie, keď teda po údajnom použití chemických zbraní v Sýrii zo strany údajne teda vojsk Bašara Asada už boli Spojené štáty pripravené na bombardovanie. Spomínate si na to? Áno, áno, však vtedy som dosť intenzívne o tejto situácii písal, tak som to sledoval na daný no, bázi. A vtedy, vtedy mám pocit, ale však opravte, ak zase tu len rojčím, že vtedy tomuto, tomuto zásahu Spojených štátov zabránilo Rusko, tým že proste vyslalo aj vojenské lode do tohto priestoru a že jednoducho prišlo s tým nápadom odovzdania sírskych chemických zbraní. Ja mám pocit, že teda vtedy Rusko nejak významne v tomto smere zasiahlo. Je tak, alebo sa mýlim? Je to jednoznačne tak. Uh -huh. Ale prečo vlastne Amerika bola schopná alebo ochotná vôbec akceptovať názor akékoľvek. V akejkoľvek krajiny, ktorá sa stavia do nejakej opozitnej roli, je ako dosť významným precedensom. Pretože globálny hegemón môže byť len vtedy globálnym hegemónom, keď vie presadiť svoju vôlu alebo svoj zámer v ktorejkoľvek krajine sveta. To znamená bez ohľadu, bez ohľadu na zámery alebo na niečo, čo chcú ostatní, ostatné krajiny alebo ostatní lokálni hegemoni. Takže pokiaľ, sa, pokiaľ Amerika narazila z akéhokoľvek dôvodu v Sýrii, teraz nehovoríme o tých konšpiračných teóriách, že tam vypustenie rakiet do zo Španielska zostrelenie nejakých tých lietadiel ako stílov. Mm čo sa tam hovorilo, ako niekde, niekde na nejakých médiách. Jednoducho sa Amerike nepodarilo presadiť uh, svoj uh, zámer ako, ako globálneho hegemóna a tým pádom uh, došlo k spochybneniu uh, role alebo úlohy Spojených štátov. Aj. Takže uh, z môjho pohľadu napríklad Sýria uh, je, pred, uh, um, je prvým, prvým krokom k Ukrajine. Aj pretože keď Rusko vystúpilo proti Amerike a tým spochybnilo úlohu globálneho hegemóna. Uh -huh. Muselo dôjsť k nejakému naplneniu tých geopolitických plánov, o ktorých sa teda hovorilo už dlhodobo, ale boli až príliš agresívne a vlastne na tej Ukrajine... Počkajte, že, aby som vás stopol, aby som to správne chápal, že čo vy teraz hovoríte, vy teraz tvrdíte, že to čo spravili Rusy Američanom v Sýrii, im Američania oplatili neskôr na Ukrajine? Rusom? Dobre to chápem? Áno, no. <laughs> to, to, to je môj názor. To je môj názor. Ale. Shoduje sa to aj s názormi viacerých nejakých politikov alebo geopolitikov, ktorí na túto tému píšu. Hm. Uh, proste, uh, globálny si nemôže dovoliť spochybnenie svojej role alebo svojej úlohy nikdy. No dobre, a, dobré, a, prečo, teda, a... Prečo, teda, prečo teda ustúpili tým Rusom Spojené štáty, čo sa zľakli alebo čo sa stalo? kvôli čomu vtedy prešli na no, To je na otázka konšpiračných teóí, to by som ako teraz neraz rozvádal, lebo na to nie sú vôbec žiadne dôkazy. Jednoducho, z ničoho nič, lietadla, ktoré už boli pomaly vo vzduchu, sa vrátili naspäť. Z ničoho nič, lode, ktoré boli či už nemecké, alebo anglické, alebo francúzske, sa otočili a išli naspäť. Mm. Ponorky, hej, ktoré už mali pomaly otvorené strielne, na vypustenie Pershingov a teda týchto Mal no, ako taký sploch letu. Zavrali pokopi, splávali naspäť. Čo sa stalo, nikto nevie. A vy máte nejakú teóriu svoju vlastnú, či nechcete sa s podeliť s, s našimi príčky. To už som hovoril, ako, to som zachytil v nejakých libanovských novinách. Uh, kde uh, z nemenovaných zdrojov, ale tak hovorím, žiadne dôkazy to nie sú. Zo Španielska vyleteli nejaké rakety, balistické rakety, mm -hmm. uh, ktoré uh, mali zasiahnuť nejaké cieľe sírie a mali byť vlastne začiatkom alebo teda signálom na útok. Uh, boli zostralené uh, uprostred stredozemného mora. Potom uh, naraz ničoho nič. Uh, Amerika vydala správu, že to bolo cvičenie cvičenie Izraela. Izrael to popral, lebo že o ničom nevie. A raz o 24 hodín neskôr sa Izrael priznal, že áno, predsa len áno, áno. Že sme si spomenuli, že nejaké rakety sme Spomínam, Áno, presne ja. takto to bolo. A teda sa špekuluje o tom, že Rusín to zostrelili a tým pádom bolo jasné, že sú pripravení proste brániť Síriu. Sa... Jednak, že sú pripravení, ale jedno, že to vedia strany. No, že, že toto zo, rovno, zaskočilo, hej, z týchto, že, že čakali, zo, že Rusi zostreli, to nie... Zostreli balistickú raketu, balistickú raketu na vzdialenosť, odpalenú na vzdialenosť niekoľko tisíc kilometrov nie je vôbec žiadna sranda. To sú rakety, ktoré letia v, konečnom, v konečnej fáze rýchlosťou, ja neviem, možno možno až do 10 M hej. Mm -hmm. to, to znamená to je 300 metrov za sekundu je jedno M hej, to znamená si zoberte že ja neviem, niekoľko kilometrov za sekundu letí tá raketa z Australidík ak, ak by to bola skutočne pravda to je proste niečo, čo hovorí o kvalitách protidúšnej obrany, na ktorú Američania jednoducho nemajú. Mm. No, takéto verzii som to nejako zachytil a ja chcel som chcel že či to teda tiež tak nejak vidíte. No, ale pravíte, že zatiaľ na nie toto sú nie, na to, nie sú dôkazy? Nie, nie sú na to dôkazy, bohužiaľ. No, toto sa vlastne... Ja som to uh, stiahol alebo teda čítal v denníku, ktorý ešte naviac uh, patrí a respektíve hovorí sa, že je spriahnutý s nutím hisbalák. Mm -hmm. je to znamená, že ešte je to ďalšia dávka to znamená, tomu, aby bol pre mnohých ľudí na západe nevieryhodný. V každom prípade, to je jediná verzia, ktorú som na túto tému zachytil v nejakom oficiálnom médiu. No, e, vlastne, prečo som sa na vás, vás na toto vôbec pýtal, je to, že jednoducho som tým chcel poukázať na to, že Dobre, nemáme na to dôkazy, ale špekuluje sa o tom, že, že takto Rusko zasiahlo a v podstate zavránilo útoku na Sýriu. Tak no. ak by toto bola pravda, tak sa vlastne pýtam, že či Rusko toto neurobí druhý krát, keď už to raz urobilo, keď už proste raz ukázalo, že toto je naše, naša oblasť záujmu a tu si nenecháme proste do tohto vám hovoriť, tak či to nebude ochotné opäť urobiť, ak teda sa nejakým spôsobom tá vojna na územie Sýrii rozšíri, Teraz začalo územie Sýrie bombardovať Turecko. Chápem tomu, keď hovoríte, že, tu, že Rusi si to s Turkami nemôžu veľmi rozhádať, lebo chcú cez ich územie proste mať tranzit plynu. Ale proste, že, že či tí Rusi, keď už to raz ukázali, tak či, či to druhýkrát nespravia, že jednoducho povedia: a dosť, toto je proste Sýria je naša a nebudete nám do toho obchádať nos. Vy nás za to takto jednoducho um, um, neviem. neviem. Je to um, príliš komplikované a hmm. práve to, že začiatok tých útokov um, sa hovorilo, že by mohol byť koordinovaný ako na tej, poďme, um, úrovni e, diplomatickej aj e, priamo s Rusmi a dokonca aj teda s Bašarom Asadom, hoci to Američania nikdy nepriznajú, aj že jednajú. Ale je zrejme, e, je zrejme, že oni sa doteraz vyhýbali pri tých leteckých útokoch aj náletom na pozície sírskej, e, sírskej armády, mm -hmm. e, to znamená ako armády režimu aj keď teda bombardovali územie Sýrie. ako to územie sírska armáda teda nekontrolovala a ani teda IPG, aby sme sa teda mali vrátiť domov. No, údom. to sa chcem. Aj, takže. Ale musíme si spraviť poriadok, v tom trošku pán Poláček, že kto všetko tam bojuje, lebo tu také skratky, že PKK, IPG, Pešmerga, no, Sýska. Počkajte takto, urobme to takto, že dajme si krátku hudobnú prestávku. Máme, pozerám, pol hodinku do konca relácie, tak si v tom spravíme poriadok po pesničke. Môže byť? No, ja si dobre, dobre, tak hudovná prestávka, vy ostanete na linke po pesničku, Alebo ja vás zložím cez pesničku, lebo potom by nás po hodine no, aj tak môžeme zrušilo. Skúsi, môžeme skúsiť oh, skúsi znova Skype, dobre? Dobre, skúsi. okay. dobre skúsime dobre, prejsť dobre. na Skype, takže pesnička. Dobre. Touch me in the pouring rain And the moment that you wander apart from me I want to feel you in my arms again And you come to me on a summer breeze Keep me warm in your love Then you softly And it's me you need to share No dnes si technika povedala, že si bude asi žiť svojim životom. Ale to vlastne ani tak veľmi nevadí. My by sme v tejto chvíli už mali mať na našej v tejto chvíli Skype opäť. A nemáme ho, vidíte, spadol nám z tej linky. Ja aj dnes toto. Dnes naozaj táto technika robí divy. Ideme to znova skúsiť. Your No, takže to sami počuli, ako sa spievajú v pesničke Sometimes everything is wrong aj dnes to o nás platí v tejto chvíli v relácii ...v prvej línii, niekedy sa naozaj všetko kašle a v tejto chvíli naša technika, ale už by sme mali počuť pána Polačka na Skype, uvidíme, čo je Ta... dobre, výborne. Takže už sme tu. Takže už nám to funguje. No, pán Poláček, poďme si rýchlo urobiť. Ja i ja, zabudol som povedať, že naši poslucháči, samozrejme tým, že ste teraz na Skype, tak nám môžete zavolať. Kľudne sa spýtate, pána Poláčka, ak máte nejakú otázku k tomu, o čom teraz momentálne rozprávame sa. Môžete nám zavolať, lebo telefóna linka je voľná. Čiže 048-381-0101, prípadne mailstudiozavinačslobodnyvysielac.sk, určite vašu otázku prečítame. Poďme si teda zatiaľ urobiť poriadok v tom, že kto vlastne na tom území Sýrie bojuje. Vy ste tu už spomínali nejaké skratky PKK, IPG, sírska armáda, Isil, tak poďme, že kto s kým... Prečo, začo? Trošku si tu urobme poriadok, lebo je tam pre bežného človeka obrovské množstvo skupín, ktoré vzájomne proti sebe bojujú a nikto, už sa v tom nikto nevyzná, kto je s kým a prečo bojuje a ako bojuje. Tak poďme sa trošku na to pozrieť bližšie. No, tak poďme na to. Tak najprv v Kurdi. Hey, PKK to je vlastne organizácia Kurdov v, v, v Iraku, Aha. ktorá zase sahuje až teda do Turecka a tá má, tá v Turecku je považovaná za teroristickú organizáciu. Na území Sýrie je to IPG, teda YPG. Aj, alebo teda pešmerga v skutočnosti ako je tam, nie je tam teda nejaký ostrý predel ale že my sme IPG mm -hmm. toto je PKK aj, je to viac menej nejaké, nejaké kontinuálne prepojenie týchto, týchto dvoch organizácií aj preto vlastne uh, Turci uh, s, kľudom, uh, s kľudom Američana bombardujú teda, či už PKK alebo IPG im je to proste jedno kurd ako kurd, Bombe. bombe je to v konečnom dôsledku jedno. No čo sa týka tých nejakých povstalcov, čo sa týka tých povstalcov, respektíve tých islamistov, aj tak zo začiatku to bola američanmi podporovaná FSA ako Free Syrian Army mm -hmm. Hej, to, bola, to boli vlastne skupiny ozbrojencov, ktoré teda nemali byť súčasťou toho islamského ja neviem, fundamentalistického hnutia Neskôr tam bola ja Al-Nusra, potom sa tam zapojil, zapojil ISIL, čo je, vlastne, čo je vlastne organizácia, ktorá pôsobí na rozhrani alebo teda na hraniciach medzi Irakom a Sýriou. A tam vlastne založila svoj nejaký útvar, ktorý nazvala Islamský štát. Mm -hmm. a, Al-Nusra, tak to je vlastne nejaká afilácia, respektíve pobočka Al-Kaidi. To znamená, že podporou, podporou týchto ľudí Američania si s prepáčením kakajú na hlavu, hej, ak teda oficiálne vyhlasujú, že Al-Kaida im shodila dvojčky, tak podporou ľudí, ktorí sa k tomu hlásia, je, je to troška voči pamiatke ľudí, ktorí zahynuli to 11. septembra. No, nedá sa to ani zvážiť. No, ono to slovo. Ono tu celý čas je všetko také nejaké schizofrenické až orvovské. No. Ano, to... Ale s tým, že ten islánsky štát ukoristil neuveriteľné množstvo peňazí, či, či už v Mosule pri svojom náhlom postupe, kde zabrali v bankách niekoľko sto miliónov dolárov, alebo potom tým, že predávajú nerastné súroviny ropu na čiernom trhu bez najmäších problémov. Takisto dneska islánsky štát funguje. Hej. Treba si otvorene povedať, že ten to územie má všetky znaky štátu. Hej. Vyberajú sa dane, platia tam zákony, aj keď sú také, aké sú. Hej. Je tam nejaká vláda, je tam teda nejaká štruktúra, hej, ktorá zabezpečuje hej, poriadok. Takže z formálneho hľadiska to štát je. Hej. Mm -hmm. Aj keď si teda môžeme o tom my myslieť, čo chceme, aj keď sa teda šíri s tými všetkými podivnými myšlienkami všade ďalej do sveta. No dobre, ale späť Kurdom, no. práve Kurdi, vy ste tu teraz povedali dve skratky, ste to vysvetlili, na severe Iraku, ja to len zopakujem, sú. na severe Iraku sú Kurdi, pod skratkou PKK, to je strana kurdských pracujúcich. Ano, hej. O nich tvrdia uh, Turci, že toto sú proste teroristi, oni od 84. od ktorého proste s nimi bojujú, Uh, doteraz. No, bolo tam síce prímerie v 2013, či kedy podpísané, ale zase V 2011, v 2011, 2011 sa prakticky nebojovalo. Uh, a už sa zase bojuje. To sú na severe Iraku, na, v Sýrii sú tí, tí zase kurdi, ale nevolajú sa, že strana kurdských pracujúcich PKK, ale naopak to sú tá skratka IPG, teda oddiely ľudovej seba obrany, alebo inými Aha. slovami pešmerga. No, a teraz aj no. uh, tí na severe Iraku aj tí v Sýrii, aj jedni, aj druhí bojujú proti islamskému štátu, je tak? Áno, samozrejme. Dobre, a bojujú zároveň aj proti tej Nusre, Al-Nusre a bojujú aj proti umiernenej sírskej opozícii? Či nie? O, proti každému, kto ich napadá. Asi tak by som to definoval. O, oni nemajú nejaké žiadne expanzívne, o, expanzívne zámery, to znamená niečo dobíjať, niečo presadzovať. Kurdi sú o, národom, o, najväčším národom na svete, ktorý nemá žiaden štát. Mm -hmm. hey. o, skutočne je to veľká výnimka. Dokopy majú pomaly na ja 40 miliónov ľudí hej, v Európe má 40 miliónov ľudí to Polsko napríklad no. a, a títo ľudia proste nemajú vlastný štát hej. čiže oni sa rozkladajú na území Turecka, Iraku, Sýria, a Iránu plus nejaké diaspory v rôznych ďalších krajinách Blízkeho východu mm -hmm. No a e, dlhodobo teda plánujú alebo chcú e, si nejaký vlastný štát založiť. Na severe Iraku už e, prakticky e, štát majú, hej, to je autonómne územie e, Purdistan, uh -huh. čiže e, toto autonómne územie e, majú vo vlastnej správe a centrálna vláda im do toho nejakým spôsobom nezasahuje, ale formálne samozrejme e, to ešte štát e, nie, lebo e, za prvé stále sú súčasťou Iraku e, a teda Irak sa stále snaží teda, o zachovanie nejaké aspoň formálnej jednoty. No a prepojenie teda na ďalšie tie časti Kurdov, je to znamená či už v Syrii, alebo v Turecku alebo v Iráne, zatiaľ neprichádzajú do úvahy z odporu práve tých regionálnych, alebo teda hlavne z odporu Turecka. Amerika zatiaľ si nemôže dovoliť takisto podporovať založenie nejakého veľkého Kurdistanu, uh -huh. aj keď sú známe. Hej, nejaké geopolitické úvahy na základe ktorých by veľký Kurdistán skutočne mohol a dokonca že mal vzniknúť ak by tento štát alebo tento štátny útvar bol pod vplyvom alebo kontrolou Ameriky mohol by sa stať veľmi dôležitým centrom z ktorého by Amerika mohla kontrolovať alebo ovládať veľmi širokú oblasť s presahom až do Strednej Ázie a samozrejme kontrolovať až celý, celú tú oblasť, ktorá je pre Američanov druhá najdôležitejšia no, ale na to svete z hľadiska ich nejakých strategických plánov. No ale to sa nestane, lebo turecký prezident Erdogan vyhlásil, že, že Turecko nikdy nedovolí vznik Kurdistanu. Zopakoval, nikdy. Čiže Turci nebudú nikdy to... s takýmito zámermi Američanov súhlasiť, nie? No, preto, prečo, prečo Američania tak milujú farebné revolúcie? Nie. Pretože nikdy v podaní niektorých potentátov sa po farebnej revolúcii stane možnosť. Aha, že niečo podobné by sa mohlo stať teda aj v Turecku? Naznačujete nejaká farebná revolúcia? Mm, áno. Že je, je to celkom možné? Uh. Myslím, si, myslím si, že dokonca veľmi pravdepodobné, že pokiaľ sa tureckému prezidentovi nepodarí lavírovať a stane sa až príliš nepohodlným existuje veľké množstvo ľudí, ktorým leží v žalúdku, jeho snaha islamizovať krajinu, alebo teda, aj keď teda sa mu podarilo veľmi úspešne zraziť hrebienok armáde, alebo teda otupiť ostrie armády a dosadiť tam svojich ľudí, napriek tomu, napriek tomu by sa cez armádu mohlo vlastne presadiť práve takéto, takýto zámer. Nakoniec je známe, že armáda odmietla, odmietla vlastne bojovať proti ľuďom počas tých nepokojov, čo si myslím, že je dosť nepokojivý signál aj pre Erdogana ako takého. Mm -hmm. no. Čiže že sa nemôže spolahnúť 100% na armádu, aj keď teda robí všetko možné, aby ju dostal pod kontrolu. Čiže si to zhrnieme, vytvrdíte, že Amerika má záujem na tom, aby pre Kurdov vznikol, keďže sú takým aj veľkým národom, najväčším národom bez svojho vlastného štátu, že Ameri v, v záujme Ameriky je teda to, aby vznikol takýto nezávislý štát Kurdistan, ktorý teda by bol akoby pod, ja neviem, nechcem to povedať, pod kuratelov Ameriky, to asi nie, ale že jednoducho by to bol taký štát, ktorý by Amerike nerobil problémy žiadne. Uh, Takže zo strany Ameriky je teda snaha vytvoriť takýto štát, má s tým problém, ale Turecko môže byť teda do budúcna nejaká farebná revolúcia. Takto som to pochopil, aby sa teda Turci veľmi nebúrili a aby pochopili, že Kurdistan je dobrý aj pre nich. A, tak? Určite nebude dobrý aj pre nich, pre Turecko, pretože to vlastne poníži význam Turecka ako tej najdôležitejšej regionálnej veľmoci na, v, v okolí hej, to nejakej malej Ázie hej, alebo hmm. teda Blízkeho východu. To, to, tú rolu, ktorú momentálne Turecko chce hrať, by sa vznikom Kurdistanu, tá rola by sa jednoducho zmenila hej, na ďalejšie ako menej dôležitú. Uh -huh. Osobne si myslím, že dlhodobým plánom Ameriky je skutočne založenie, alebo podpora založenia Veľkého Kurdistanu, ktorý bude obsahovať možno časť, časť Turecka s tým, že Turecko možno dostane kompenzáciu niekde v Sýrii. Bude určite obsahovať aj nejaký, nejakú časť Sýrie a ak sa teda tieto plány podarí realizovať a aj e, veľkú časť e, Iraku. Z dlhodobého hľadiska mi to e, prípada mm. logické a e, bola by to svojím spôsobom aj náprava e, tých povedzme, e, čiar, ktoré si nakreslili pred 100 rokmi Francúzi spoločne, e, spoločne e, s, angličanmi, keď si delili vlastne Blízky východ a Malú Áziu a kreslili si vlastne hranice tých jednotlivých krajín bez ohľadu na to, že kde vedú záujmy, kmene alebo proste nejaké národy. Aj proste ich to nezaujímalo, takto si to rozdelili a takto to bolo. Dobre, čiže tá... aby som to mala jasno, že vyvravíte, že teda Kurdistan, ten nový štát, by mohol vzniknúť na území Sýrie a Iraku? Ale ešte nám Ir Ir Ir Irán, Irán. by tiež zaberal, lebo aj v Iráne žije kurdská menšina? Je veľmi významná a veľmi, veľmi početná takisto, no. ale uh, boli tam teda už snahy uh, o nejaké zbúry, tie boli um, potlačené veľmi, veľmi tvrdo a veľmi krvavo. Aj, takže pokiaľ tam bude súčasný režim uh, týchto ajatoláhov mm. tak mm. ako tam neprichádza nič uh, podobné do úvahy uh, takže tam by som to videl skutočne uh, len do budúcna alebo potom uh, ak by teda vznikol štát tak uh, len ako nejaké autonómne územie uh, mm. týchto kurdov uh, Irán si proste uh, nedovolí alebo teda si myslím teda, že nedovoli týmto Kurdom otrhnúť sa a založiť si vlastný štát maximu, čo môže byť je nejaká troška širšia autonomia, mm. kde si budú správovať tie svoje veci, hlavne teda po tej kultúrnej a náboženskej stránke sami. Dobre, ešte jedna otázka z mojej strany a potom pôjdeme na mail od poslucháča. Ja som to aj v úvode naznačoval, aj som to tam čítal, že, že ako Kurdi sú teraz úžasní v tom, teda úžasní, no oni sú takí to tak poviem teraz trošku do toho, toho svojho dám, že oni sú takí frajeri teraz, lebo oni sú vlastne jediní v tom, v tom, v tom regióne Iraku a Sýrie, kto dokáže reálne ten islamský štát poraziť. Oni teraz majú také dobré obdobie tí kurdi, že tí islamisto vyháňajú, a fur tie mesta rôzne obs obsadzujú a dediny oslobodzujú. Dostali sa blízko mesta Raka, ktoré je v podstate akoby baštou tých islamistov, To je hlavné aj, mesto Islamu, To je ako keby sa dostali k Bratislave na Slovensku. No. A teraz, že že toto mi vysvetlíte, vy že tí, tí kurdi, oni ako boli takí, že oni sa do nikoho nestarali, oni majú to svoje územie, to si tam chceli spravovať, snívali o štáte Kurdistan a tak ďalej, ale oni sa teraz ako by z tých obrancov svojich miest, čak tam bojovali o Kobané, tam zvádzali tvrdé boje s islamistami, nakoniec ich oteľ vyprášili, ale oni jednoducho ako by po úspechu v tom boji o tie svoje vlastné oblasti, ktoré im chceli islamisti zabrať, tak teraz tí kurdi ako... Idú doprouti proti útoku a začínajú oslobodzovať tie rôzne oblasti, oblasti Iraku, oblasti Sýrie, ktoré im pôvodne nepatrili. Kde, kde hľadať dôvod tohto ich správania? Prečo sa teda? Prečo sa starajú, no, Čo sa týka teda... Sýrie, čo sa Sýrie, tak tam, tam rozhodne došlo ku spolupráci a vzájomnej koordinácii medzi sírskou armádou, to znamená armádou režimu a medzi kurdami. Takže tam si vzájomne vypomáhali, čo treba z hľadiska Erdogana bolo rozhodne prekročením nejakej červenej čiary hej, to znamená, že režim ktorý on chcel zvrhnúť, alebo proste nenavidí, a plus kurdi, ktorých nenavidí, takisto sa spoja proti islamistom, ktorých on podporuje. No, tak to je no dobre, a prečo to, prečo to teda tí kurdi robia pre toho Asada? Lebo on im pomáhal v obrane ich oblasti zase? Viete, že prečo no, kurdi bojujú o územia, ktoré im ani nepatria? Že oni môžu nechať Bašarovú Asadovú armádu, nechci tácniť, sa mám poriadky. To je... Pokiaľ, pokiaľ máte nejakého... To, to je otázka, napríklad, ktorú by, ste, ktorú by treba z druhej svetovej vojny, keby ste položili Rusom útočiaci na Berlín a si považovali za za troška Bobu hej, alebo smiešnú, hej. No Proste treba zničiť nepriateľa. No nie, hej. lebo Rusy, ja práve tam smerujem, lebo Rusy, tým, že obsadili tiež Berlín, tak potom im pripadla, však bolo pod ich správou východné Nemecko. Čiže, no, viete, nebolo, ja tým smerujem... to takto, východné Nemecko, áno, ale to bola, ale nie treba Polsko, nie Československo alebo Rakúsko. Tak ale Nemecku, boli sme ako... satelitné štáty z Sovieckého zväzu tým, že to tu oni oslobodzovali. Ja len tým smerujem vlastne k tomu, že či tí kurdi tým, že teraz obslobodia spod nadvlády Isilu tie rôzne rozľahle oblasti Sýrie, či tam nie je nejaká dohoda s Bašarom Asadom, že tie oblasti, ktoré si vybojujú, môžu ako keby im ostať pod ich správou? No, to, netuším, to netuším, ale celkom zaujímavý, celkom zaujímavým takým geopolitickým zámerom. Na vytvorenie, vytvorenie veľkého Kurdistanu bolo vytvorenie Kurdistanu, kde by ISIL alebo respektíve islamisti vyčistili nejaké územie, ktoré by potom ako s veľkou slávou oslobodili Kurdi a to územie by sa ťahalo pozdĺž tureckých hraníc až ku Stredozemnému moru. To znamená, že by vlastne vytvorili druhý pás, títo islamisti ako vyčistili ho od všetkých ľudí a potom, keby ho obsadili Kurdi, tak následne by si založili kvázi veľkú. Kurdistan, ktorým by uh, sa vytvoril sanitárny kordol medzi, uh, medzi Sýriou a Tureckom, to za prvé, ale za druhé hlavne by sa vytvoril prístup k Stredozemnému moru, ktorý uh, pokiaľ by Američania mali Kurdistan pod kontrolou, uh, bol. Koridorom, bezpečným koridorom pre, treba z pre dopravu e, ropy alebo zemného plynu e, zo Sovskej Arábie a z Kataru e, smerom na trhy do Európy. Mm -hmm. e, dneska, dneska je také jedno heslo. Uh, is the economy stupid hey, Čiže za všetkým hľadaj peniaze za všetkým hľadaj nejaký finančný profit a ako som na začiatku povedal aj um, ten celá tá sírska katastrofa alebo kríza uh, nevznikla kvôli tomu, že je to ako boj za demokraciu Jasné. ale proste kvôli peniazom, kvôli rope kvôli zemnému plynu Či, Čiže nebolo to uh, volanie ľudí po lepšom, ja neviem, po lepšom živote po väčšom sociálnom štáte a neviem čo, ale jednoducho toto, takúto hru rozohrali mocnosti, hej? že je to geopolitika v tom jednoducho. Mm, áno, geopolitika, lokálne záujmy tých jednotlivých yeah. krajín, ktoré si chcú presadiť svoje finančné alebo ekonomické záujmy. Dobre, poďme na mail od Roberta Spolzne. Dobrý večer, co je pravdy na tom, že Bašaru Asadovi tento stav v Syrii vyhovuje? bráni pouze Damašek a pobřeží umore Latakia, Tartus, Alavité. Jak je na tom teď SAA? Je opravdu. Už tak oslabená, dôležité je Alepo. Podľa pána Poláčka, aká podle nej bude situácia v Alepu? Mohli by více hovožiť o iránskej armáde v Sýrii, či by ste mohli viacej povedať o iránskej armáde v Sýrii? Kolik je iránskych vojakov v Sýrii? Údajne má teroristický stát Izrael z s Isilem o neútočení? Ďakujem. Tam bolo hneď niekoľko otázok. Predpokladám, že ste sa už ktoré ja Niekoľko strátili. otázok. Dobre, tak to je pravda. To znamená, sírska armáda sa stiahla z obrany území, ktoré ktoré nie sú strategické. Chemické zbranie sú odvezené, takže netreba brániť tie rôzne všelé aké sklady niekde v horách alebo v odlahlých miestach. Stačí už brániť iba osídlené, osídlené miesta a tie nie sú na východe krajiny, ale sú na západe a mm -hmm. na juhu a na, teda na pobreží Stredozemného mora. I to znamená, že skutočne je to pás od Damašku až ku Stredozemného moru ku do Latakie, čo sa týka Alepo, Alepa, no dneska je to vlastne mesto ruín, takže e, dobiť, e, dobiť ho e, neznamená ako príliš e, veľký veľký úspech, ale samozrejme je dôležité hlavne kvôli tomu, že je to významná križovatka na ceste k zásobovaniu, k zásobovaniu týchto všakých teroristov alebo týchto islamistických skupín. Čo sa týka Izraela, za prvého neprávajú považujem za teroristický štát. Už som mnohokrát povedal, že im podporujem Izrael aj napriek tomu, že mnohí ľudia s tým nebudú súhlasiť. Myslím si, že je to jediná demokracia na Blízkom východe. A čo sa týka samotného Izraela... V prvom rade sa starajú sami o seba, kvôli tomu, že ich zradili doslova všetci ostatní. Európska únia alebo štáty Európy podporujú ich vlastných nepriateľov. Je to znamená hnutie Hamas, ktoré má vo svojej charte ešte stále zničenie Izraela ako za cieľ. A podporujú vlastne hnutia alebo snahy tých rôznych... No, palestínčanov a to je nespoľné, árabov, ale sú úplne zlých pozícií. Proste Európania nevnímajú realitu Blízkeho východu, ktorú zas, v ktorej samotní Izraelci žijú, takže Izraelci ich jednoducho ignorujú a im vyhovuje stav chaosu. Hej, pretože oni vedia, že pokiaľ bude na ich hraniciach konsolidovaný silný štát, tak oni budú v ohrození. Izrael samotný nie je brániteľný, Hej, pretože je to malý slíž mora, teda malý slíž súše na pobreží mora, na ktorý keď zaútočí, skutočne zautočí nejaká krajina veľkými, veľkými silnými prostriedkami, ako sa to stalo napríklad v jonky vojne, tak Izrael bude skutočne na pokraji skazy a každá prehra jedna, jediná prehra Izraela prvá bude prvou aj poslednou. Hej. Izrael bude zničený po prehre definitívne a preto vlastne oni robia všetko preto, aby viac menej presadzovali to známe heslo rozdeluj a panuj čiže podporujú každého, kto vytvára ten chaos na Blízkom východe čiže ja to skôr vidím tak, že nie je to vina Izraela ako takého, lebo ten sa stará len o svoje vlastné prežitie, ale skôr mocnosti alebo krajín, ktoré mali alebo majú silu aby ubránili Izraela alebo zaručili obranu Izraela, že toto nespravili. Keby vlastne vytvorili vojska na NATO, keby sa zaručili teda za obranu alebo za obranu Izraela, že nejaké modré prílby, ktoré by skutočne boli akcie schopné a boli by ochotné a schopné Izrael brániť, tak z Izraela by sa stal mierový štát podľa môjho môjho uh, názoru. A početia, ja, nestal by sa z Izraelu mierový štát, keby tým palestínčanom povolil ich vlastný štát a keby nie. na ich územiach nebudoval nie. nelegálne osady? Uh, bohužiaľ, ako, uh, je to zase na ďalšiu debatu, uh. na ďaleko širšiu debatu, uh, na ktorú tu na nie ani čas, ani priestor. Dobre, stači, uh, keď už som povedal, že nie, Izrael že je, je nebraniteľný. Izrael je nebraniteľný. Zo strategického hľadiska je Izrael skutočne nebraniteľný a preto vlastne tá zahraničná politika je taká, aká je. Uh -huh. No dobre, čiže, čiže počkajte, že teraz to musím. Kde sme skončili? Čo sme vlastne ako sme sa k tomu otázkou, Otázka Izraela, to znamená, že či podporuje ISIL. Ja tvrdím, áno, podporuje ich, ale nie kvôli tomu, ah, že by ah, ich miloval, aj, že ah, by teda podporoval islamistov. koniec koncov vedia, čo sú zač. Jednoducho nechcú, aby na hraniciach Izraela vznikol, vznikol silný štát, ktorým Sýria skutočne aj bola alebo je, ak by sa teda podarilo zlikvidovať všetky tieto ozbrojené hmm. skupiny a následne, následne by mohlo dojsť teda k, k nejakému ohrozeniu Izraela. Ďalším dôvodom, prečo ich podporuje, je, že respektíve cez Syriu dochádza k podpore Izbalahu a Izbalah je viac menej jediné hnutie ktoré sa vie skutočne reálne postaviť Izraelu, hej to je to hnutie, ktoré je vycvičené, alebo bojovníci tohto hnutia sú vycvičení na boj v mestách a otvorene povediac, Izrael by mal s nimi dosť veľké problémy keby chcel mm -hmm. s Izbalahom bojovať na ich pôde a povedzme na tým spôsobom boja, na ktorý oni sú vycvičení, to znamená boj v mestách nemyslím si, že by, že by Izraelská armáda na to mala a preto, preto vlastne Izbalah je z toho nejakého hľadiska bezpečnosti Izraela skutočne ohrozením, ešte väčším ohrozením než Hamas si myslím. Ešte sa pýtal poslucháč, aby sme nezabudli aj na tú otázku, ešte dve tu má, najskôr tú jednu, že, že či by ste mohli povedať niečo viac aj o iránskej armáde v Sýrii, že koľko má momentálne, koľko je iránskych vojakov v Sýrii, či máte takýto údaj nejaký? E, takýto údaj nemám, ale viem, že sú tam iránske gardy, e, skutočne najkvalitnejšie, najkvalitnejšie oddiely. Iránsky, iránskeho vojska, vedené skutočne tými naj, najskúsenejšími veliteľmi, čo v konečnom dôsledku vlastne vidno aj na tom, že tá iránska respektíve úspechy pri obrane Sýrie stále sú. Hej. To znamená, že darí sa napriek obrovským problémom, či už ekonomickým, alebo čo sa týka dodávok zbraní, neustále odrážať, odrážať útoky týchto všelijakých skupín, ktoré sú teda podporované tými nekonečnými zdrojmi šejko z Perského zálivu alebo zo zdrojov amerického zbrojného priemyslu. Mm -hmm. Ale Takže spoločným úsilím sírskej armády, iránskej armády a možno aj nejakých ruských inštruktorov, ale tých je tam vraj už len veľmi málo a treba z hisbala, bojovníkov Izbaláhu sa darí vlastne stále udržiavať Síriu, ešte stále stýčenuje, či Síria, ešte nepadla na kolena. No a to je tak. tá druhá otázka, ktorú sa pýta poslucháč, že ako je to z tou SAA? To je vlastne asi, ak to dobre chápem tú skratku, to je tá sírska armáda oficiálna. Hej? Týrská arabská armáda. Hej. A to je? No to je, vládna, to je armáda vládneho režimu. No, no takže tá, že, že ako je to s ňou, že či je naozaj už oslabená, alebo je silná ešte stále, že ako to s ňou vyzerá, sa ešte pýta poslucháč. Oh pokiaľ viem, tak pokiaľ viem, tak sírská armáda je schopná teda brániť a održiavať to, čo brániť a održiavať má aj. Čiže stiahli sa z tých, povedzme, menej dôležitých a, a menej strategických oblastí a bráňa teda hlavne obyť len, teda obývané územia, aj, či je Damašk alebo celý ten páz až moru, či strategické cesty, diaľnice, tak aby uh, tá kontinuita uh, toho života bola stále ešte zachovaná. Dobre, čiže tak, tá armáda nie je až taká slabá, plus hovoríte, že tam fungujú iránske revolučné gardy, elitné, ktoré tiež vedia niečo proste tam odraziť, plus sú tam kurdi, ktorým sa teraz darí a práve preto sa chcem spýtať takto, lebo sa už pomaly blížime k záveru relácie. Že, že čo teda je teraz reálne očakávať, že nejakým spôsobom sa ten islamský štát aj napriek nesúhlasu Turecka a v podstate aj Spojených štátov podarí potlačiť napríklad v tej Sýrii a, a, a zlikvidovať uh, týmto trom, akože Iráncom, armáde a plus, plus Kurdom aj za podpory leteckých no, uh, národov. Ja, ja, ja by som to povedal, že tá kampaň Turecka voči Kurdom má krát charakter. je zameraná v prvom rade na riešenie, na riešenie tých vnútropolitických problémov. Hej. To znamená, že oni potrebovali vlastne takýto útok na to, aby si mohli urobiť poriadok doma. Hej. Čiže pozatvárať, pozatvárať tých všelakých opozičníkov, pristrihnúť im, pristrihnúť im krídelka a naviac sa Edogan začal vyhrážať, že dokonca zrušia aj imunitu poslancom, ktorí podporujú podľa neho teda teroristické nutie PKK Hej, takže ako nále si urobi poriadok doma tak prestane ho zaujímať ako útok na tieto pozície PKK, čo týka islamského štátu no. tak to je, dlhodobý, to je dlhodobý problém a už sme naznačili teda, že Amerika stála vlastne pri koreňoch uh -huh. založenia tohto islamského štátu bohužiaľ je to z toho geopolitického hľadiska prípada alebo vyzerá byť veľmi logické založenie existencia tohto štátu ale v menej extrémistickej podobe Hej, to znamená, že skôr si myslím, že bude naďalej pokračovať jeho existencia jeho existencia ako sanitárneho kordonu medzi súvislým šítským osídlením aj od Iránu cez Irak až po, až po uh, Sýriu, hej, pretože pokiaľ by nebol, tak by musel vzniknúť. Hej, hmm. hej, asi tak. Počíta, <laughs> a... toto mi vysvetlíte, pán Poláček, lebo ja tomu naozaj nerozumiem, a teraz naozaj úprimne nerozumiem, nechcem sa hrať na hlúpeho, nerozumiem tomu zkrátka naozaj, že a, tak Amerika stojí pri vzniku islamského štátu. A teraz, ale ona dnes tých islamistov proste bombarduje. Teraz nejde o to, že, či efektívne, neefektívne, proste na nejakých zhadzuje bomby. Tak ona to, čo vytvorila, teraz akože ničí. A teraz, ale ja, ja toto ešte ako tak chápem, ale ja nerozumiem tomu, že, že no však, ale tí islamisti, že tí musíte byť teraz naštvaní na tú Ameriku, že však ste nás vytvorili a teraz nám zhadzujete bomby na hlavu, že toto, ja tomuto nerozumiem, že je, I ak sa s týmto vysporiadate, že na jednej strane vás niekto podporí, vytvorí a na druhej strane vám háčo bomby na hlavu? Čo toto je, je za? Henry Kissinger raz povedal jednu vetu. Byť byť nepriateľom Ameriky je veľmi nebezpečné, byť spojencom je smrtiace. Mm -hmm. Hej, takže z tohto hľadiska na jednej strane ten islamský štát Amerike slúži a momentálne to bombardovanie, ako ste povedali za prvé, nie je efektívne. Sami piloti sa sťažujú alebo sťažovali, že veľká časť náletov končí. Takže požiadajú teda, že vidí cieľ, požiada teda o to, aby teraz ten cieľ mohol zlikvidovať. nedostane odpoveď a keď dostane odpoveď, tak už má tak málo paliva, že už nemá na to, aby ten cieľ zautočil a vracajú sa normálne s plnými bombovnicami a bez jediné vystrelanej rakety alebo teda nejakého náboja. Hmm. A takýto, počet, takýto počet letov ktorých mimochodom nie je ako veľa v porovnaní treba s Líbiou kde sa lietalo skutočne ako to boli mraky lietadiel toto sú doslova len jednotlivé lety mm -hmm. a zatiaľ ako nedošlo k nejakému zásadnému poškodeniu štruktúr o ktorých si myslím, že pri tej špionážnej technike ktorú Američania majú k dispozícii by mali mať identifikovanú, ale bohužiaľ nemajú že vravíte, že keby chceli Američania, tak by vedeli spraviť krátky proces s islamským štátom, ale že ho len tak trošku hladkajú, lebo jednoducho chcú, aby tam ďalej pôsobili. Že... Ja, ja si osobne stále myslím, pri pohľade na mapu, že ten islamský štát je nutný pre geopolitické zámery uh, Ameriky len... Uh by nemal byť tak teatrálny, ja mal by byť teda viacej, viacej ako poslušný, ale ako hovorím už na začiatku, ťažko povedať, čo za tou teatrálnosťou v skutočnosti je. Či to nemá vlastne len niečo zakryť, alebo či to nemá vlastne len spôsobiť nejaký exodus ľudí alebo vyvolanie nenávisti voči islámu a islamistom ako takým. Ťažko povedať, to ja momentálne neviem, lebo keď si vlastne pozrieme, čo to spôsobuje dneska imigračné hnutie a islám v Európe a do toho ešte takéto popravy ktoré vyzerajú skutočne ako divadelné predstavenie no. hej, tak to, to je taký podprahový návod, že treba likvidovať všetkých islamistov, nenávidieť islám a tak ďalej a tak ďalej No a ešte tak, samozrejme likvidovanie je, pamiátok, je Likvidovanie pamiatok, je tiež ďalšia vec. Je taká no, tak to je samozrejme, lebo to je len nasledovanie ako islamu. To znamená, že ľudia, ktorí tvrdia, že islamský štát je neislamský, v podstate tvrdia, že islam nie je islam. Oni viac menej si len prečítali Korán, svete texty, hadisy a uh, síru ako životopis Mohameda a následujú ho len doslova. Aj. Takže uh, ak je Mohamed skutočne uh, prorokom, ak je ten, ktorého príklad treba nasledovať, uh, doslova a do písmena, jeho konanie a výroky sú skutočne svätými pre každého moslima. No, tak o, oni sú skutočne ako vernými moslimami a voči vo ich konaniu nemám najmenšie námietky. Zaujímavé konštatovanie, no dobre. Ja ešte prečítam jeden kritický mail na záver, aj keď už naň veľmi nestihnete reagovať, lebo koniec relácie, ale aby sme prečítali aj ten. Rád by som sa opýtal hostia, že ako uznáva, že uznáva jedinú demokraciu na Blízkom východe, ako je Izrael. Pán Poláček, ja som šokovaný z tej demokracie, ja som čítal v Der Spiegel nejaký ten článok o demokracii vo svete, a nedivím sa tej v Izraeli už vonkoncom, no chaos v zákonoch, čo všetko si dovolili porušiť v rámci demokracie. Pán Poláček, mali by ste si prečítať aj niečo tvrdšie a ak sa to bojíte povedať, tak to poviem ja. A záverom v mene demokracie vraždenie a to vy hovoríte tomu demokracia? Z toho mi je zle, napísal <hým> Demokracia. Uh, povedal by som, že uh, v, niektorých, uh, v niektorých prípadoch uh, uh, sa... Uh, až príliš preceňujú tie naše názory na svet, naša, naše názory na liberálnu demokraciu, pretože my sa snažíme alebo chceme aplikovať liberálnu demokraciu aj tam, kde nemá vôbec žiadne opodstatnenie vzhľadom na kultúrne, náboženské a iné podmienky v daných regiónoch, ak nevie, nevedia ľudia nič o islame, ak ľudia nevedia nič o, o prostredí, v ktorom Izrael žije tak potom je veľmi ťažké na tieto veci reagovať, pretože oni reagujú len z hľadiska tých, tej sumy, alebo tých názorov, ktoré mohli nazbierať v tomto prostredí, alebo hovorím, pokiaľ nemajú ako zažité to, čo vlastne v Izraeli je, čím Izrael žije povedzme už tisícročia, ako v, alebo stáročia v tej nejakej v styku s moslimami alebo v styku s tými kočovnými kmeňmi, keď to tak poviem, lebo však Islám vlastne vychádza práve z tých, z tých takýchto kmeňových kočovných názorov e tak potom je veľmi ťažké odnotiť, hmm. skutočne je to, je to na dlhú debatu si na to, že Izrael má veľmi ako zlý, zlý um, obraz Zlé, v, tomto, v tomto svete v tomto svete, alebo v tejto našej kultúre. Ja sa teda nedivím názorom ľudí, ktorí ma za toto odsudzujú. ale hovorím, ako za týmto si stojím a budem si stáť. Hej, takže podporujem ísť Počkajte, ale ja som teraz to domotal. Dobre, že mi poslucháč tu píše. My vlastne ešte nekončíme, máme ešte pol hodinku, lebo dve hodiny máme táto relácia. Takže my sa vlastne ešte nikde nemusíme ponáhľať v výborné zistenie, ja som si to už teraz trošku tu prehodil, takže samozrejme, pán Poláček, my ešte pokračujeme. Dúfam, že nemáte nič proti. Nemám. Dobre, to som rád. Tak dajme si opäť trošku pesničku, oddychneme si a po pesničke môžeme pokračovať a vy kľudne, vážení poslucháči, ak s mojim dnešným hostom súhlasíte, tak napíšte, nesúhlasíte, kľudne mu riadne náložte za to, čo tu rozpráva, ak teda podľa vás rozpráva zle a po pesničke sa počujeme opäť. Kocháči. Peter mi tu namixoval takú krásnu pesničku, že som sa už normálne cítil ako v klasickom mainstreame v tejto chvíli. Prijemný dobrý večer, počúvate reláciu v prvej línii dnes s mojím hostom pánom Jurajom Poláčekom, ktorého mám v tejto chvíli na našej Skyblinke a rozuberáme situáciu ohľadom Kurdov, situáciu v Sýrii, situáciu v Iraku a už sme prešli rôznymi krajinami, takisto Tureckom. Zistili sme, <laughs> že... Kde sme ešte neboli? No, irám sme si ešte bližšie nepozreli, možno, že aj v súvislosti s tou jadrovou dohodou, že čo sa tam môže meniť a nemusí. Mi teraz tak napadlo, keď sa pýtate. Ale ešte predtým, samozrejme, chcem podať tie veci, čo som hovoril aj pred pesničkou, že ak chcete sa zapojiť do tejto relácie, Pán Poláček je na Skype, takže nám môžete priamo zatelefonovať, možno sa trošku ľudia boja vás, neviem, lebo nevolajú na číslo 048 381 0101, len hneď napísali, že nie, nekončite, že však ešte vysielate dvou hodinu. To je to taký test, že či naši poslucháči žijú, ale sú tam a počúvajú. Ak, ak chcete, tak nám napíšte na studiozavináčslobodnývysielac.sk tak, ako to napríklad urobil, kde som si to Tomáš nám písal, ale kde som to dal Uh, neviem, kde som teraz ten mail stratil, on sa pýtal niečo. aj toto ho zaujímalo, že uh, keď ste hovorili o tom, že teraz Turecko nejakým spôsobom tam chce vytvoriť pás také akože čistej zeme, lebo to sa spomínalo, že Áno, e, tam... to, to je úplne nádhera. Hej, teraz si predstavte, ja som na to napísal jeden taký článok, že uh, skúste si aplikovať uh, to, čo si uh, zmysleli, teda uh, Američania, uh, že by to spravili Rusy, hej, že Teraz na Ukrajine, no. uh, že by si uh, zmysleli vytvoriť pás aj nejakej. Uh, No, Zeme, hej, že na ktorú nebudú mať ako prístup ukrajinská armáda. No, no e, to je zaujímavé, no. že ako sa to tuto môže, viete, v takej Sýrii to je proste možné, že urobiť takéto územie akože nárazníkovú zónu, že to bude v poriadku. Že tu, v Syrii je to možné, ale že keby to urobili Rusi na Ukrajine, tak je to proste hrozný problém, to je strašné. Áno, porušenie že, medzinárodného práva. To, aj v tomto to... prípade je to porušenie medzinárodného práva, to je samozrejme. Akurát, že za tým stojí dohoda teda Turecka a Ameriky. No a... Tým pádom sa to môže. No, tým pádom sa to môže. To je krásne, to je nádherný svet toto. Svet dvojakých uh, svet metrov. Silných, svet, nie, svet silných. Svet silných. To znamená, že právo uh, platí uh, len vtedy, keď vyhovuje uh, tým jednotlivým uh, mocnostiam. A viac menej je to uh, právo, je len aplikácia uh, nejaké miery sily jednotlivých krajín. To znamená, ktorá krajina bude silnejšia, tá 100 presadí. Dneska za posledných 20 rokov tým, že Amerika prestala, alebo sa stala tým globálnym egemonom a prestala vôbec akceptovať akékoľvek normy medzinárodného práva, tak došlo z môjho pohľadu k úplnému rozvratu rozvratu toho nejakého spoločenstva, medzinárodného spoločenstva, mm. kde už všetko závisí len na sile, čo ja si myslím, že je veľmi nebezpečná situácia. A teda môže viesť až teda k nejakému, či už k regionálnemu, alebo možno aj väčšiemu konfliktu. Na počate a neexistuje spôsob, to sa teraz zase tak hlúpo opýtam, ale zase ja to myslím naozaj úprimne, že a neexistuje spôsob, ako tú Ameriku umravniť, aby teda proste prestala sa takto správať, že ona síce sa považuje za hegemóná a neviem čo, ale že medzinárodné zmluvy by sa mali dodržiavať, aký neexistuje spôsob, ako na ňu vyvíjať tlak, že uh, do vrátiť sa... ja, ja osobne si myslím, že to už dlho nepotrvá, uh, ako to je taká moja predikcia. Uh, uvedomte si jednu vec. Uh, Amerika už dlho nevyvíja vôbec žiadne nejaké zbraňové systémy. Uh, Väčšinou toho uh, nejak obrovského, mamutieho uh, rozpočtu, oni minú nie na vývoj nejakých nových systémov, ale minú skutočne na uh, udržiavanie tej armády uh, v chode. Hej, to celého toho kolosu, aby vôbec fungoval, aby sa vôbec dostali z jedného miesta na druhé. A aby mali benzín, aby mali nejaké stále nové a nové rakety, ale že by vyvíjali niečo nové, tak na to v podstate prestávajú stíhať. Takže celé je to len otázka ekonomiky. V momente ako Amerika sa zadlží až tak, že nedokáže financovať svoj štátny dlh, bude musieť redukovať svoje výdavky. to aj armádu a tým pádom to, čo som hovoril, že je primárne z hľadiska zabezpečenia prítomnosti Ameriky vo svete, čiže vôbec im dať výplaty, potraviny, benzín a všetko, čo sa týka tejto logistiky, aj jednoducho nebude, mm -hmm. tak proste Amerika sa bude musieť stiahnuť. Aj, takže nie je ja osobne si myslím, že netreba sa snažiť Ameriku prezbrojiť. Naopak, Ameriku, Ameriku treba vytlačiť ekonomicky a o to sa momentálne snažia rúsi s Číňanmi. Takže keď sme už troška zabrli ďalej od toho turecko kurdského problému, ale čiastočne to predsa len súvisí. Čiže je tu na nejaké porušenie medzinárodného práva, ktoré je garantované vlastne prítomnosťou Ameriky a toto, toto porušenie medzinárodného práva nakoniec zistujeme, že je možné zabezpečiť, aby to Amerika nerobila, možno len tým, že Čína začne stavať tú novú odvabnú cestu a začne vytvárať z dlhodobej, z dlhodobej perspektívy úplne nové ekonomické vzťahy, do ktorých už Amerika nebude mať čo hovoriť. Mm. Čo v konečnom dôsledku bude znamenať, že poklesne dôvera v Ameriku, poklesne dôvera v dolár, Amerika si nebude môcť financovať svoj štátny dlh a bude, bude musieť prehodnotiť svoje priority a začať akceptovať, že aj niekto iný má možnosti, ale nechcem povedať právo, ale proste silu si presadiť na určitom regióne alebo v určitej časti sveta svoje záujmy a Amerika do už nemá čo hovoriť no. a nebude mať už silu. Len čo už bude v tej dobe s nami neborákmi tu na v Európe, keď my už teraz sa tak Ja intizívne... neviem, ja, ja, ja to vidím, tak... ja osobne chápem rok 2015 ako veľmi prelomový a uh, si myslím, že do konca roka do konca tohto roka sa udie ešte hodne veľa vecí, ktoré budú definovať politiku na desiatky rokov dopredu. Nedá sa povedať, že či to bude, ja neviem, rozpad eurozóny alebo Európskej únie. aj To samozrejme sú až príliš katastrofické vízie. Ale nejaká pravdepodobnosť tu je a osobne si myslím, že už to, že sa zakladajú finančné inštitúcie, ktoré sú nezávisle od Ameriky, už to, že sa postupom času medzinárodný obchod preorientuje to dolára na uh, iné, iné spôsoby obchodovania, hej, to znamená zakladaním uh, obchodovania na báze výmeny národných mien, či zakladanie rôznych swapov medzi jednotlivými národnými bankami. Toto všetko vlastne pôsobí tým smerom, že Amerika, Amerika prestáva byť dôležitá. Jej ústup samozrejme nebude zo dne na deň. To, takéto zmeny sa nedejú radikálnym skokovým spôsobom. A nakoniec ani Anglicko neustúpilo z pozície tej globálnej veľmoci. Tiež zo dňa na deň trvalo to nejakých 20 rokov, ale si myslím, že v tomto roku alebo v týchto rokoch sme svetkami práve toho ústupu Ameriky z tých pozícií a bude sa musieť jednoducho časom stiahnuť práve na úkor teda hlavne Číny však na konec koncov dneska Čína zbrojí takým spôsobom a v takých obrovských objemoch že do... Ameriku ako v tých globálnych číslach samozrejme ešte stále nie, ale čínske zbrojenie je takzvané tak násobené mm -hmm. efektívnosťou alebo efektivitou tým, že sa to robí cez štátne zákazky alebo štátne koncerny, kde sa nemusí súťažiť, kde sa nepredáva záchodová doska za 2000 dolárov, ako je to bežné v americkej armáde a preto vlastne oni majú efektivitu za rovnaké množstvo dolárov oni si jednoducho kúpia viacej zbraní. No poďme je... na. poďme na telefonát, lebo niekto čaká na link, ešte verím, že to ano. tak je. Počujeme sa, dobrý večer. Mm, dobrý večer, tak. ja Dobrý večer. Ne? Nech sa páči. Počúvam, relácie samozrejme veľmi zaujímavé, ako no aj predtým pán Poláček vždy priniesie niečo nové. Ja mám trošku uh, pocit, že tak ako neviem, či poznáte tú hru Zima, zima, teplo, teplo, že, keď sa približeme niekde, že stále sme niekde ešte v tom chladnejšom priestore, že ešte tápame. Lebo podľa mňa v podstate niekde úplne inde. Niekto ako keby vytvára situácie, z ktorými sa zaoberáme. Takže uh, ja som Boris predne ráno ten e-mail, kde som... Uh, Vravo, by asi hodnejšie, keby by sme používali slova, ktoré sú, uh, ktoré presne áno, áno, vy ste mi písali, písali že štát chytal. poslal, no štát te... urobil, pamätám si, áno, áno. Super, super, super. No takže, keď sa bavíme o tom, že Amerika niečo urobi, Amerika nikdy nič neurobi, takisto Európska únia nikdy nič neurobi. Keď sa na tým zamyslíme, ako ja teraz nechcem za slovička. idem mi o podstatu, lebo keď sa zamyslíme ktorým no nad tým, že... Amerika a teraz Amerika nevie urobiť. To znamená, že kto, keď nie Amerika a budeme hľadať e, nie, niekoho konkrétneho, kto to vie urobiť, tak podľa mňa budeme chápať veci úplne inak. Pretože ja si myslím, že to všetko, čo sa deje aj v, či už tam v Turecku, alebo v Sýriou, alebo aj s imigrantmi v Európe, to je všetko len súčasť nejakého plánu, ktorý, ktorý sú boli preklapeli, keby sme vedeli, že aký je. Takže, no. Aj, no, no. Nejak tako, pán Kováček samozrejme pozerá na to aj spravdu politika, pretože politik má snahu, e, respektive možno aj nesná, to aj nie je sná, to je skôr automaticky e, nejaký osvojený pohľad z toho, že sa tej politike, tak e, si myslí, že politika v podstate niečo ovplyvní, ale ja som pomáte presvedčený o tom, že politika je len akási, súčasnej celkovej hry, a okay. že to niekto úplne uh -huh. niekde no, dáme, túto... um... dáme pána Poláčka yeah. necháme, nech teda zareaguje. Či máte ešte nejakú otázku konkrétnu ah. na neho? Uh, ešte ja môžem aj počkať ešte, lebo v podstate si ma zaujímam. no uh, dobré. Lebo, lebo... Dobre, dobre. Dobre, niekto ješ, Počkajte, takto dvaja po... hovoríte, naraz, vydržte, počkajte. vy Dobre, ticho, a teraz pán Poláček na to zareaguje. Ja si tu budem moderovať oboch. Tak, pán Poláček, poďte s reakciou a tu a Juraj, však si dobre pamätám. Uh, po, či Peter, prepačte, uh, počka na linke. Telefone. Tak, poďte. Pán no, Poláček. Daj, či to niekto plánuje? No... Uh, ja si nemyslím, že uh, existuje uh, nejaká skupina ľudí, ktorá v nejakej miestnosti teraz rozhoduje o tom, že uh, podporíme to, podporíme tamto. Existujú uh, nejaké tendencie, uh, ktoré hovoria o tom, že uh, by uh, sa mal svet uh, hýbať určitým smerom. A uh, tieto tendencie sú tak nejak viac menej podporované tak chaotickým spôsobom, hej. to znamená raz doprava, raz doľava, ale stále sa to hýbe nejakým smerom, hej. proste s nejakými vychylkami. No a čo sa týka toho, to už som povedal, hej. stačí pohľad na mapu, aby bolo jasné, že určujúcim spôsobom akým pozerať na svet, je vlastne geopolitika. Čo, čo je výhodné z hľadiska, z hľadiska Ameriky na zabezpečenie ich plánov, záujmov a cieľov? Je známa veta, čo to sa opakovalo už v mnohých epochách, že tá alebo ona krajina nemá stálych spojencov ani nemá stále... Uh, nemá stále spojencov, ale má stále záujmy. Hej. Uh, čiže uh, menia sa spojenci, so spojencov sa stávajú nepriatelia, ale záujmy ostávajú stále tie isté a tie záujmy sú definované práve tými uh, tou geopolitikou ako takou. Čiže keď uh, pozrieme na Blízký východ, hej, čiže Amerika chce alebo musí kontrolovať uh, jednak... Uh, uh, ložiska nerastných súrovín, ktoré sú určujúce pre beh sveta alebo dôležité pre beh sveta. Musí zároveň kontrolovať námorné trasy a takisto aj dopravné, to znamená myslím, trasy, ktorými sa dopravujú tieto nerastné súroviny. Takisto musí kontrolovať aj tie, či už svojich konkurentov geopolitických, ako je teda Rusko, alebo tých malých, ako je Irán, alebo Pakistan, tak z toho potom vlastne vyplývajú určité spôsoby, akým bude tá politika konať. Teraz keď hovorím o Amerike, samozrejme myslím o americkú vládu alebo ľudí, ktorí pripravujú nejaké koncepcie, strategické koncepcie. A tie zase vyplývajú z nejakých povedzme geopolitických štúdí alebo geopolitických názorov, ktoré sa formujú niekde na pozadí v rôznych tintenkoch alebo u rôznych mysliteľov ako sú neokonzervatívci alebo, alebo neorealisti e, to sú proste známe mena ja neviem Břežinský, Friedman Kristel alebo John Merchmayer a tak ďalej e, takže toto sú všetko názory, ktoré, ktoré sa stretávajú na pôde teda ministerstva zahraničných vecí alebo teda na pôde americkej vlády. A e, preto hovorím, že majú svoju logiku, pretože geopolitika má svoju logiku. Geopolitika totiž vyplýva ako z tých rôznych e, pohľadov, kde sú rozmiestnené tie trasy, kde sú rozmiestnené súroviny, kde sú rozmiestnené konkurenti, akým spôsobom je to možné kontrolovať. A Stále počas stáročí a tisíc ročí bolo možné zabezpečiť tieto ciele iba tým, že sa podporovala raz jedna, raz druhá strana, že sa vytvárali nejaké lokálne spojenectvá. Takže ono to má svoj cieľ. Ten cieľ je zabezpečenie geopolitických záujmov. Ale môže to vyzerať ako značne chaotické. A je to chaotické je, aj preto, že sa reaguje na konkrétnu situáciu, ale tie geopolitické záujmy ostávajú vždy stále rovnaké. Takže Keď sa znova vrátim k tomu, čo hovoril ten poslucháč... A on je stále e... na linke. On ešte chce s vami zúfalo, chce s vami zúfalo nesúhlasiť. No ne? dobre, tak nech zúfalo nesúhlasiť. <rý> Neviem, ja som len typol. A, a, takže ja som proste povedal, že dôležité je definovať, aké sú záujmy týchto, týchto veľmocí a tie veľmoci si potom vlastne budú tieto svoje záujmy presadzovať všetkými možnými a nemožnými spôsobmi, ale povedzme spôsoby, ktoré sú už odskúšané od dávnych. Uh, nakoniec veľmoci alebo impéria vznikali už pred niekoľkými tisíc rokmi a tie nástroje uh, politické sú viac menej stále tie isté, len na inej technickej úrovni. No, Peter, poďte, zareagujte, ale, ale, ale skúsme to tak urychliť, lebo... Dobre, lebo pozerám, že 7 minút máme dokonca. Jasne, ja fakt tak si nesúhlasím práve preto, že pán Poláček hovorí o niečom, čo je niekde viac na povrchu, než o čom hovorím ja, takže ani nemôžeme spolu navzájom samozrejme súhlasiť, pretože stále sa budem o tom, že politika môže a že tie politické kruhy, a že mocnosti jednotlivé štáty a ja si myslím, že to sme niekde úplne mimo. takže to je to len môj názor samozrejme Nemusíš s nimi dosúhlasiť. No, no. Dobre. Je, politika je, je podľa mňa len... Nebudeme mňa s súhlasiť. Zase na druhej strane ja, ani ja pa, som... aj pán Poláček je. s vami zúfalo nesúhlasí, takže to je krásne skóre remíza v podstate. Peter, ano. majte sa pekne do počutia. Ďakujem dopočutia. Uh, No a ešte tu máte mail, ktorý tiež chcem prečítať od Juraja. To je ten, ktorý vám tam nakladal ohľadom Izraela, tak ešte napísal ďalšiu vec, že ďakujem vám za odpoveď, ale ja rešpektujem váš názor. Inak by som nemal poriadok, čo je demokracia, aspoň ako tak pochopiť, čo to znamená to slovo. Verím vám, že budete hájiť Izrael, isto nemáte na výber po tom všetkom, čo zažili, ale prečo toľko oba povedať, že nie v v USA sionizmus má pomerne veľké zastúpenie, aj na pôjde OSN a všade, čo do slov korporatívneho fašizmu, ale je tu niečo viac o tom, ako funguje demokracia v Izraeli, Doslovka, doslova keď kričia, my sme tí, čo majú právo všetko aj vraždiť, mene demokracie, kde ich podporuje aj USA, to neviete? Kto ich ešte podporuje vo svete? No jednoducho nikto. A prečo? No lebo ich nemilujú, ale musím povedať, že mám kamarátov, židov, ale tu je vláda Izraela. Ale keď ľudí nesúhlasí, sa dejú demokraticky záhadné zmiznutie a veru hodné odporovať demokracii, tak ako nás o nej presvedčajú. Tí, čo nemajú ani len poňatie, čo je demokracia. No nedá sa očakávať v tomto svete od používaných prúkov fašizmu demokraciu, pretože len hlupák, čo nečítá, nevie, čo sa všetko udielo a prečo museli byť vojny. A táto tretia, už to za chvíľu končí, už prebieha, len sa prepočítavali, demokracia sú doslova už teraz pokalení. To je všetko, len si popravte po mienku Slovácii o demokracii, čo vám tlačia do hlavy títo pravdoláskari, ako je aj pán Kiska, hlava štátu Slovenskej republiky verejná, Juraj napísal. Trošku by to by rejná, by šlo, no, ten... Prešiel to celkom zaujímavo. Uh, ako hovorím, niekedy sa môžeme venovať aj téme Izraela. A to bude zaujímavá aj... relácia. To budete mať jo, teda to... <laughs> ohlas. No tak uh, s, tým, s tým bude so mnou asi väčšina ľudí nesúhľa. S tým som si vedomí, ale ako každý má samozrejme právo na nejaký svoj názor. To bude super, to ma bude baviť, keď budú s vami nesúhlasiť. To bude dobrá relácia. To musíme e, spraviť čo najskôr. Jasne. Dobre. Do Počujte, pán Poláček, a poďme ešte trošku aspoň naozaj v záver, takto gúfým kurdom, ja som ešte chcel toho Tomášov mail prečítať, lebo on sa pýta len takú vec, že či keď tam tí turci to chcú vyčistiť, že či teda hrozí aj nejaká pozemná operácia, či len tak ako budú zlietať a zhadzovať tie bomby, že či niečo môže. Takéto prísť? Ešte sa vám pýtal. Hmm. Nemyslím si, že bude pozemná operácia. Uh, Turci ako nikdy uh, neboli uh, ochotní ako utočiť. Uh, predsa len by to bolo asi uh, za nejakou červenou čiarou, ale ako som povedal, uh, operácia proti Kurdom zo strany Turkov uh, bude mať krátkodobý charakter. To znamená, že v priebehu pár mesiacov to skončí. Uh, keď vlastne použijú uh, boj proti Kurdom mm -hmm. v Iraku a Syrii na mm -hmm. vnútropolitickej pôde pretože, ako hovorím, Erdogan vždy využíva nejaké takéto prvky hľadania nepriateľa na to, aby si upevnil svoju moc v rámci, v rámci toho svojho štátu jeho v podstate volajú že sultán a svojím spôsobom to sedí Hej, to znamená, že keď si upevní tú svoju moc tak nebude musieť akože, útočiť na tých kurdov rozhodne nedopustí vznik Kurdistanu Hej to si treba rovno povedať pokiaľ bude Erdogan pri moci bez ohľadu na to či bude mať nejaké vnútropolitické problémy alebo nie vždycky bude útočiť na kurdov Uh, pretože uh, to je pre neho uh, alfa omega aj nedopustiť vznik kurdského štátu za žiadnu cenu a za akýkoľvek obeti. No a to je, len, to je len Erdoganov stihom, alebo toto majú nejak tak tí Turci v, v uh, To si myslím, že, je, je skor, uh, že to je turecká uh, mienka. Uh -huh. Turci sú uh, obrovskí nacionalisti aj nacionalizmus uh, na rozdiel od patriotizmu uh, je zlým uh, v podstate vyvoláva tie najhoršie pudy vážne a s tým súvisí napríklad aj to, že popieranie tých rôznych genocíd, že ktoré sa tam na pôde Turecka stali, či už v časoch Mladoturkov alebo Osmanskej ríše. Jednoducho, oni nepripustia žiadnu kritiku, nepripustia... Uh, nič, čo by spochybňovalo uh, ich názory o tom, že Turci sú jediní, čestní a mm. neviem ešte akí, a že ktorí majú teda právo uh, o všetkom rozhodovať a o všetkom uh, všetko riadiť a viesť. No, no dobre, tak čo tohto mi to vychádza, že tí kurdi chudáci nebudú mať dohľadné dobe na rúžiach Nebudú mať, teda bohužiaľ, budúcna... bohužiaľ, budú. budú prenasledovaní minimálne ako zo strany, hmm. zo strany Turkov a budú stále v tom nejakom takom uh, medzi, uh, medzinárodnom právnom váku. Ej. Čiže hmm. budú mať reálne uh, svoj štát, budú mať nejaký autonómny uh, autonómny ja nejakú oblasť región, ktorý si budú sami riadiť, či už to bude v Syrii alebo v Iraku, konec koncov v Iraku to už majú teraz, uh, ale uh, nikto ich nebude uh, môcť alebo schopný uznať, ej, pretože by okamži nasledovala e, veľmi zlá reakcia. Čiže pokiaľ bude Erdogan pri moci, tak bohužiaľ. Hmm. No nič, tak pre mňa osobne, ale na tom nezáleží, ale mne osobne sú tí kurdi strašne sympatickí, aj ja neuveriteľne. E, mne, mne tiež, oni sú e, v podstate, oni sa považujú za sunitov, ale e, aj vyznávajú určité e, časti e, toho nejakého islamu, ale zo strany e, samotných e, samotný mostov sú často považovaní za odpadlíko, áno, áno, pretože oni, oni oni, oni, myslím, skutočne, skutočne nie sú ochotní uznávať, uznávať islám ako taký hmm. a napríklad v poslednej dobe mnoho z nich sa vracia k náboženstvu predkov, hej, to znamená k zoroastrizmu myslím, zoroastrizmu, myslím, zoroastrizmu no, Čiže to sú ti jazidi Áno. no a skutočne ako nedostal som sa k tomu aj pre celém času nie je toľko je veľa zaujímavých článkov na túto tému a bolo by dobré napísať nejakú, nejaké pojednanie alebo nejaký článok ktorý by vlastne objasnil akým spôsobom sa kurdi stávajú ku, ku svetu akú majú kultúru je to veľmi zaujímavé čítanie a zaslúžia si ten svoj štát. Ja im takisto držím palce a aj keď teda mnohí zvlášť teda v Turecku ich považujú stále ako za niečo teraz v Nemecku, pardon Non. Uh, ich považujú za niečo podobné ako Turci. Uh, treba, to rozlišovať. Mm. treba to rozlišovať jednoznačne. Dobre, počúte, pán Poláček, však vy len pekne študujete tie veci, my onedlho zase vaše služby využijeme, samozrejme, pokiaľ budete ochotní. Napríklad aj na tú reláciu o Izraeli, to bude zaujímavá relácia, na to sa pripravíme a v dohľadnej dobe <laughs> prinesieme kontroverznú reláciu do tohto nášho vysielača. Nech trošku rozprúdime krv tým našim poslucháčom, aby teda nepospali v tejto neskorej 22.30. 30. minúte. Ďakujem vám, pán Poláček, veľmi pekne za ten dnešný váš čas a za tie informácie, s ktorými ste sa podelili s našimi poslucháčmi. Myslím, že to boli zaujímavé informácie. Takže ďakujem, no. majte sa pekne a dobrú noc vám prajem. Dobre, ďakujem pekne aj ja. Dobrú noc. Majte sa dopo. Tak to bol vážený poslucháči Juraj Poláček z portálu Medzičas a... No a my sa budeme počuť samozrejme s ním, čo najskôr to bude možné. Vymyslíme nejakú tému, možno aj pokračovanie o Kurdoch, lebo skutočne je ešte o čom hovoriť. Ja len ako také malé avízo poviem, že v tejto téme ohľadom Kurdov a tej situácie budeme vlastne pokračovať aj v stredu. Totiž to bude mať v relácii europoslanca Branislava Škripeka. Z toho dôvodu, že on nedávno práve sa zo Sýrie vrátil, kde sa teda stretol konkrétne so zástupcami kurdskej menšiny, No a to, čo mu oni porozprávali, to teda vyznieva dosť hrozivo a o tom sa s ním porozprávame naživo v relácii v stredu. V tieto chvíli sa s vami lúči Boris Koroni. Ešte pekný zvyšok večera vám prajem. Do počutia.